питання, особливо якщо потрібно впровадити в суспільство декадентське стиль життя, наркотики, гаданізм, все, що може збити заснежний шлях американський на Після спроби з Гінзберг, із ЛСД, стандартна практика комітету, 300 стало звернень до головних газет з одних держав за допомогою надати безкоштовну рекламу тим людям ТД, які вони впроваджують у суспільство. Навіть гірше чи краще, це залежить, залежить від точки зору. Агенство е, друку United Press підхопило безкоштовну рекламу е, Лава на користь Гинсберга ЛСД і передали її Телексом сотні газет і журналів у всій країні під виглядом новин. Навіть такі респектабельні журнали, як Harper's Bazaar і Та представили Гінсберга як людину. Згідною увагу і повагу, якби така загальна національна реклама була надана Гінзбергу і розповсюджувала ВЧМ ЛСД рекламними агентствами, то витрат на не спали би щонайменше 1 мільйон доларів в цінах 70-го року. Сьогодні ця ціна була б не менше 15-16 мільйонів доларів. Тож не дивно, що я називаю засоби масової дезінформації шакалами. Я пропоную вам спробувати знайти який-небудь канал масової інформації, за допомогою якого можна було б оприлюднити матеріали про Федеральну Резоненну Систему згідних держав ФРС. свого часу зробив таку спробу, я пропонував свою статтю, яка представляла е, собою переколове викриття найбільшого світі шахрайства всім великим газетам, телевізійним каналам, радіостанціям, журналам, а також ведучим кількох ток-шоу. Деякі з них давали обнадійливі обіцянки. Дайте нам приблизно тиждень, ми зв'яжемося з вами. Природа ніхто зі мною не зв'язався, а стаття так і не з'явилася на сторінках газет журналів. Було таке відчуття, що на мене і на які намагався висвітлити, накинуто покривало мовчання. Що і було насправді, без нестальної істерії засобів масової інформації та без практичної цілодобової реклами. Хіпова бітніковий культ рок-музики і наркотиків ніколи не прижився би в суспільстві. Він так і залишився би на рівні маргінального марення, Бітлз за своїми брінкаючими гітарами, ідіотськими виразами, наркотичним жаргоном, злуздими вбранням. Ніколи б не підняла себе ще рівня волючних кіловоків. Але замість всього пропаганда Бітлс складувався по дезінформації безінформацію, до рівня точки насичення. В результаті чого з Єдин держава переживала один культурний шок за іншим. Люди приховані в московських центрах і вискодинських інституціях, чи імена і обличчі відомі лише дуже вискому колу, подбали про те, щоб преса зіграла свою роль і навпаки важлива роль засобів масової дезінформації, в приховуванні сил, що стоять за майбутніми культурами потрясаннями, гарантуючи дзерела кризи ніколи не буде виявлено. Так наш суспільство перевело стан божевілля за допомогою психологічних шоків і напруження. Доведені до божевілля вираз взяти з Тавістокського практичного посібника. Скромно розпочавши у 2021 році в Тавісток в 1966 році виявився готовим почати потужну і необоротну культурну революцію в Америці, яка не закінчена до сьогоднішнього пір. Змова Водолеї є складова частина. Вважалося, що після такої обробки країни слухом дозріла для поширення наркотиків в масштабах, прирівняних до епохи сухого закону. Причому на цьому планувалося зробити величезні гроші. Це теж було невід'ємною частиною змови Водолія. Поширення наркотиків було однією з проблем, що ви вивчалися в Достинському центрі наукової політики при сусідському універсі в істотці. Він був відомий як центр шоків майбутнього, так називалася особлива психологія, орієнтована на майбутнє, призначена маніпулювати цілими групами населення. Що викликало у них шоки майбутнього? Це була перша з декількох подібних установ, створених Тюштоком. Шоки майбутнього представляють собою серію подій, які відбуваються так швидко, що людський мозок. Виявляється, не в змозі осмислювати інформацію. Як я вказував раніше, наука продемонструвала, що сідомість має чіткі межі осмислення, як щодо кількості змін, так і щодо їх природи. Після серії безперервних шоків цільова група населення входить в такий стан, коли й члени більше не бажають робити вибір в мінливих обставинах. Невипанова апатія, яка часто передують безлузді насильства, накшалт лос анджелесських воїн, вуличних банд, серійних вбивств галтувань та викрадень дітей. Така група стає легко керованою, вона буде без опору підкорятися будь-яким наказам, що і є метою такої обробки. Шоки майбутнього, за визначенням Дослідницького центру наукової політики, є фізичним і психологічним надловом, що виникає внаслідок перенапруження тієї частини людської свідомості, яка відповідає за прийняття осмислих рішень. Це тавістокський жаргон взятий безпосередньо з тавістокських практичних посібників, які я, я отримав без їхнього відома. Подібно до того, як в перевантаженій електричній мережі перегорає запобіжник, так само перегорають запобіжники і у людей. Медицина тільки починає наближатися до розуміння цього синдрому. Хоча Джон Роулінг без... Джон... Джон Ріс проводив експерименти в цій області ще в 20-х роках. Встановлено, що в обробленні цільової групи запобіжники готові перегоріти і члени цієї групи починають вживати наркоту як засіб уникнення постійної необхідності робити осмисленний вибір. Ось чому вживання наркоти так швидко поширилося серед американського біт покоління. Це почалося з Бітлес і безкоштовних проб пробних доз ЛСД, переросло в наркотичний цунами яка накрила Америку. Торгівля наркотою контролюється зверхтих рівника іерархії комітетів 300. Вона була розпочата бритійською ост індійською компанією, прикладом якої відразу ж підтримала голландська ост індійська компанія. Обидві ці компанії контролювалися комітетом 300. Список іменшленів і акціонерів британської ост індійської компанії, як дві краплі, води з на список перів Дебреса. Компания заснувала місію, завданням якої було не вернути до опіуму китайських селян або курі, як їх називали, це створило ринок для опіуму, який був заповнений бритійською Ост-Індською компанією. Подібним чином комітет 300 використав Бітлз для популяризації соціальних наркотиків серед американської молоді та голівудської тусовки. Ед Саліван був направлений до Англії, щоб познайомитися з першим рогуртом та Вістокського інститу, яка здійснила візит з'єднаних держав. Після цього Саліван повернувся в Америку, щоб виробити стратегію для електронних засобів масової інформації, з упаковки і подачі гурту без повного сприяння електронних змін. Тенда Салівана не обідала їхньою музикою. Публіка не звернула б жодної уваги. Замість цього наше націонане життя і сам дух Сполучених Штатів були безповоротно змінені. Зараз, коли ми вже багато знаємо, це зрозуміло, наскільки успішною була рекламна кампанія Бітлз за розповсюдження наркоти. Від публіки ретельно приховується той факт, що музику і тексти для Бітлз писав Тео Адорна». Основна функція Бітлз полягала в тому, щоб їх відкрили тінейджери на яких потім напав безперервний потік пітловської музики, до тих пір, поки у них не вироблялося переконання, що звук їм подобається. В результаті чого вони приймали і цю музику, і все, що з нею пов'язано. Ліверпульська група, з лком, виправдала очікування, з невеликою допомогою від своїх друзів. Тобто, з допомогою речови, які ми називаємо наркотою, створила цілий новий клас молодих американців заточним е, зразком, замовленим Тавістоцьким інститутом, Шлюс. та рогівля наркотою. Тавістоць створив чітко розпізна... розпізнаваний новий тип, який повинен був діяти як розповсюджувач наркоти. Китайська внутрішня місія християнських місіонерів вже не водила в умовах 60-х років. Новий тип фраза з соціологічного жаргону означала, означає, що бітл створив нові соціальні зразки, головною метою, яких було популяризувати і довести до рівня буденності, вживання наркотиків. нові смаки в одязі та зачісках, які радикально виділяли молодь із середовища старшого покоління як було передбачено та вістоком. Необхідно визначити мову, впроваджену та вістоком, яка навмисно викликає поділ. Кінейджерами голову не могло прийти, що всі нетрадиційні цінності, до яких вони правильно були ретельно розроблені елітними вченими в мозкових центрах Англії і Стенфорда. Вони були б враженими, виявивши, що більшість на їхніх кльових завичай і вираза була спеціально створена групою елітніх соціологів, Роль засобів масової інформації у поширенні наркоти в національному масштабі була і залишається незвичайно важливою. Коли ЗМІ раптово припинили висвітлення висвітлення воїн вуличних банд, ці банди, як соціальний феномен, просто зникли. Прийшла нова ера наркоти. ЗМІ завжди виступали в якості каталізаторів нових війн. І в той час їхня увага була зосереджена на наркоті. І їх розповсюджувачів. Покоління бітників. чи одна фраза вигадана в то У рамках зусиль по соціальних змін у з'єднаних державах вживання наркоти стало складовою частиною повсякденного життя в Америці. Це розроблено листоком. Програма була підхоплена мільйонами молодих американців, і старше покоління почало думати, що Америка зазнала природну соціальну революцію, будучи не змозі зрозуміти, що. Зміни в їхніх дітях були спонтанним процесом, а результатом чистях штучних впливів, тобто зміни соціального і поретичного життя Америки. Спадкоємці бритійської Остінської компанії були вражено в успіхах своєї програми поширення наркотиків. Їхнє підоплі підопічний надійне під на лізергінову кислоту ЛСД. Любязно надано патронам наркоторгівлі наркоти... таким як Олдос Хакслі і шанована швейцарська компанія Sanders, фінансована великою бан... банкерською династією Варбургів. Новий чудо-наркотик широко і безкоштовно поширювався на всіх рок-концертах і в коледжах, в пробних пакетиках. Само собою напрошують питання, чим же в цей час займалося ФВР. Мета бітла стала абсолютно зрозумілою, спадкоємці бритійської остінської компанії у вищому суспільстві Лондона напевно, відчувала себе чудово, коли в їхніх кишені натепли нові мільярди доларів. З приходом року ми будемо надалі вживати слово для короткого позначення злочинської станівської музики Адорна. Було відзначене жахливе зростання вживання наркоти, особливо. Маріхуа. Весь наркобізнес був розгорнутий під контролем і управлінням дослідницького центру наукової політики, керував цим центром Ліланд Бредфорд, Кеннет Дам і Рональд Ліперт. Під як кваліфікованим керівництвом було підготовлено чимало фахівців з нових наук для того, щоб викликати у людей шоки майбутнього. Одним з основних таких шоків є різке зростання. Вживання наркоти американськими тінейджерами, Концеп концептуальні роботи дослідницького центру наукової політики нав'язані як на робочі інструкції різними урядовим агентствам, включаючи управління боротьби з наркотиками, якого цілкома можна перекласти як управління з прямосовою впровадження наркоти. диктує їм хід руйнівної війни з наркотою, яка нібито ведеться мініс... мініс... міністерством Регана і Буша. Це була прелюдія тих методів, які використовуються сьогодні для управління Сполученими Штатами, різними комітетами і радами, а також таємним внутрішнім урядом «Діпстейт», вигодованими на товікстокських концепціях, які вони щиро приймають свої власні думки. Це невідомий примат рішення, які назавжди міняють наші форму державного управління і якість життя у з'єднаних державах. З допомогою кризової адаптації ми змінилися настільки, що вже не залишилося майже нічого спільного між часом суспільством і американцями 50-х років. Крім того, змінилося наше навк... наша довкілля. У наші дні багато говорить про... про довкілля. І хоча при цьому головним чином мають на увазі зелені ліси. Чисті річки, свіже повітря, існує інше довкілля. Не менш важливе, саме наркотичне довкілля. Наркотичне середовище нашого стилю життя отруєна. Наше мислення отруєне, наша здатність керувати власною долею отруєна. Ми зіткнулися зі змінами, які отрули наші мисці настільки, що ми не знаємо, що робити взагалі. Середовище змін спотворив спотворення національно абсолютно не. Контролюємо ситуацію, не викликаємо, і це викликає занепокоєння і сум'єття. Замість індивідуальних рішень ми шукаємо зараз групові рішення наших проблем. Ми не використовуємо наші власні ресурси для вирішення проблем, Головною причиною причина цього є різке зростання вживання наркотиків. це цей результатом навмисної стратегії, розробленої фіксіями з нових наук. І соціальними інженерами, яка націлена на найвразливіше місце на наше уявлення про самих себе, на те, як ми самі себе сприймаємо. Така обробка свідомості призовує до того, що ми стаємо як стадовець, яких ведуть на заклання. Наша психіка виснажена постійною необхідністю вибору, пропонованої без варіантів, і ми зрештою впали в повну апатію. Нам маніпулюють люди зі зловмисними намерами, а ми не здогадаємося про це. Особливо це правдиве по відношенню до торгівлі наркотові. І ми знаходимося зараз в перехідному стані, коли нас змусять відмовитися від діючої конституційної форми державного управління. Адміністрація Буша вже зробила гігантський крок у цьому напрямку. Хоча ще залишаються люди, які, не дивлячись на всі свідчення протилежно, вперто стверджують, що в Америці не. це неможливо. Фактом є те, що це вже сталося. В результаті безперервного тиску ми остаточно втратили волю до опору. Ми будемо чинити опір, кажуть деякі з нас, але реально робити це буде далеко не всі. І ми завжди будемо в меншості. Торгівля наркотою підступна зрадила наше довкілля, так звана війна з наркотою, фарсі, масштаби такі, що спадкоємці бритійської Остінської компанії просто не помічають. На додаток до комп'ютеризації ми піддані майже тотальному промуванню містків. Ми повністю позбавлені здатності чинити опір нав'язаним нам нав'язаних нав'язаним нам змінам. Це означає формування ще одного довкілля. Контроль над особою, відома вам, також є контроль над особистою інформацією, без якого уряди не зможуть грати свої ігри. Насправді ми на рід не маємо жодної можливості дізнатися, яка інформація про нас перебуває в розпорядженні уряди. Урядові комп'ютерні файли абсолютно недоступні для громадського контролю. Неже ми все ще тупо віримо, що особиста інформація є недоторкана. Пам'ятаєте, в кожному суспільстві є багаті могутні сім'ї, які контролюють правоохоронні органи. Не думайте, що якщо ці сім'ї захочуть дізнатися щось про, про, про нас, вони не зможуть це зробити. Це сім'ї, які найчастіше входять до комітету 300. Візьміть, наприклад, Киссінджер, який має своє власне досіє на сотні тисяч людей, не тільки в з'єднодержавах, але й у всьому світі. Чи знаходимося ми в списку ворогів Киссінджера? думаєте, це притягнуто за вухо, ні в якому разі візьмити масонську ложу під 2 і комітет Монте-Карло, який мав такі списки з тисячами імен. Між іншим, Кісінджер серед них. Є й інші приватні розвідслужби, наприклад, Інтел. Виробних процесів. з якими ми зустрінемося пізніше, один з каналів постачання героїна до Європи проходить через князівство Монако. Рим прибуває з Корсіки на паромах, які влітку роблять величезну кількість рейсів між Корсікою і Монте-Карло. Ні вантажі, ні пасажири при цьому зовсім не перевірці. Оскільки між Францією і Монако немає кордону під охороною, наркота, особливо героїна, аби частково пророблений опіх, валом валять через відкритий кордон. Монако в лабораторії у Франції, якщо прибуває вже чистий героїн, він безпосередньо направляється розпосуджуючи. Сім'я Грімальди займається контрабандою наркотиків вже протягом декількох, декількох століть. Ось один епізод недавньої історії дінастії. Князя Ран'є охопила жадібність. він почав брати з контрабанди наркоти, занадто великі комісійні і не зупинився після трьох серйозних попереджень. За це його дружина, княгиня Грейс, була вбита в автокатастрофі. Ємність з, з, Галь... з гальмінової рідінової ровер була відрегулірована таким чином, що кожен раз при натисканні на гальма з них витікала певна порція рідини. Тож, коли машина вийшла на найнебезпечнішу ділянку гірської дороги з критими поворотами, гальма вже не працювала і машина повній швидкості звалилася впрігу. Агенти комітету 300 зробили все можливе, щоб приховати правду про вбивство княгині Грейс. Є автомобілі, по сей день знаходяться у французькій поліції. Він стоїть під тентом на трейлері, до якого заборонено навіть наближатися. Торгівля наркотою, контрольована комітетом 300, є злочином проти людяності. Але оброблені і розслаблені рок-аркань безперервних бомбардувань, здійснюваних. Та вісток з цим інститутом більш-менш прийняли наші зміни на довкілля, вважає наркотою, Наркатою, занадто велику проблему, що впоратися з цим завданням. Це не так, якщо ми змогли мобілізувати силу передати спопередити посаду Європу мільйон американських солдатів, щоб брати участь у війні, в якій ми не повинні були втручатися. Якщо ми змогли завдати поразки великій державі, Значить, ми можемо знищити і торгівлю наркотою, використовуючи тактику Другої світової війни. Проблем постачання та інфраструктури, які необхідно було вирішити, вступаючи в другу світову війну, навіть і сьогодні вражають. І все-таки ми успішно вирішили всі проблеми. Чому ж тоді неможливо перемогти точно відомого ворога набагато менше слабше, ніж Німеччина? Мач набагато. Досконаліше зброю техніку. Справжня причина процвітання наркоторгівлі полягає в тому, що вона контролюється найбільши по поставленими сім'ями в світі як частина гігантської скоординованої машини, за допомогою якої робляться гроші. У 30-му 30 році бритійський капітал, вкладений у Південну Америку, перевищив вкладення в британські домініони. Грехен відомо фахівця з бертійських інвестицій за кордоном. Стверджував, що бритійські вкладення в Південній Америці перевищили 1 трлн фунтів стерлінгів. Згадається, це був 30-й рік, 1 трлн фунтів тоді був приголомшлива сума. сумою. Яка причина таких величезних інвестицій в Південну Америку, якщо говорити одним словом, наркота? Плутократія, яка контролює британські банки, тримала в руках грошові віжки тоді. Які тепер організовували найнадійніше прикриття для свого брудного бізнесу Ніхто ніколи міг схопити їх за їхні брудні руки Вони завжди мали мати людей, які приймають на себе провину Якщо щось йде не так І тоді, і тепер зв'язки з торгівлею наркотою були приховані Ніхто ніколи не міг кинути навіть легко ті благородній сім'ї Британії члени, яких перебувають у складі Комітету 300. Велике значення має те, що лише 15 людей парламенту парламенті контролювали цю величезну імперію. З них найвидатнішими були сім'я сера Чарльза Забарі і Чемберлана. Ці фінансові суперлорди вели операції в таких місцях, як Аргентина, Ямайка і Тринідад, які стали для них бездонними джерелами грошей завдяки торгівлі наркотою. У цих країнах бритійські плутократи тримали тубільців, які, як вони їх призирливо називали, на мізерному утриманні, ледь вище арабського. На наркоторгівлі в країнах Корейського басейну сколотили величезні статки. Плутократи ховувалися за такими фасадними компаніями, як Тринідад, Ліза, Холлс Лімітед, але їх реальною метою завжди були і залишаються наркота. Ми бачимо це і зараз, хоча б на прикладі того, що вольваловий національний продукт. Ямайки майже повністю складає продаж ганджі, дуже сильного виду марихуани. Механізм управління торгівлею ганджою був створений Девідом Рокфеллером і Генрі Кісінджером під назвою «Ініціатива Карибського басейну». Справжня історія торгівлі опіуму в Китаї була зовсім невідома. Вона завжди перебувала секретно, настільки, наскільки це було можливо. Багато моїх колишніх... Студентів зазвичай запитували мене, чому китайці так люблять курити опіум. На підставі доступних суперечливих джерел вони абсолютно не могли розібратися в тому, що ж насправді сталося в Китаї. Більшість з них думали, що китайські робітники просто купували опіум на ринку і керили його, аби йшли в 11 тисяч притонів і забували на час про своє жахливе існування. Правда полягала в тому, що Бриттійська Бертанія володіла монополією на поставку опіуму в Китаї. Це була офіційна монополія британського уряду, офіційна британська політика. Індо-бриттійська торгівля опіум в Китаї була одним із найсуворіших секретів, навколо якого виросли легенди і сказки про скарби Індії про самовіддану хоробрість британської армії на славу імперії. Дуже гарна пісня о герої і а також казки про чані Кліпера, який мча через океан з вантажем китайського чаю для віталень еліти вікторіанської Англії. Насправді ж історія британської окупації Індії і опиумні войны Брит... Британії в Китаї є одним із найчорніших сторінок історії західної цивілізації. Майже 13 доходів в Індії під час британського панування, давав продаж високоякісного бенгальського опіуму, розповсюджувач опіуму в Китаї, що робить під британським контролем. Подібно до сучасних Бітлс, китайська внутрішня місія виконала гігантську роботу в справі поширення вживання опіуму серед бійно-китайських робітників. Кулі, як вони собі вони їх називали. Ці наркомани з'явилися саме собою з повітря, так само, як і наркомани підлітків в З'єднаних Державах. Замовляєте, і тих, і інших цілеспромовно виховували. У Китаї ринок опряму був спочатку створений, а потім заповнений опрямом з Бідгалі. Таким же чином ринок для маріхуани ЛСД в З'єднаних Державах був спочатку створений з використанням вищеописних методів, а потім заповнений бритійськими полутократами, їхніми американськими родичами за допомогою суперлордів бритійського банківського істеблішменту. Прибуткова торгівля наркотою – один з найгірших прикладів заробітку грошей на інші людей. Інший приклад – легальна торгівля наркотою, що проводяться, проводяться фармацевтичними фірмами, які належать Рокфелеру. Головним чином чином з єдиних державах, але основні компанії діють Швейцарії, Франції та Британії і повністю підтримуються американською медичною асоціацією. Нечесні угоди з допінгами, нарко... Нарко... наркотиками і гроші, які вони дають, течуть через лондонські сіті, також Гонконг, Дубай і з недавнього часу Ліван, завдяки вторгненню Ізраїлю в, в Україну. Найдуться такі, хто піддасть це, це сумнівою. Погляньте на ділові. Статті Financial Times, кажуть вони, і не говорять, що все це має відношення до нарко, нарко Звичайно, має, але не думайте, що благородні лорди і леді Англії збираються рекламувати цей факт. Пам'ятаєте бритійську остінську компанію? Офіційно весь свій бізнес не встановила торгівля чаєм. Лондонська Times ніколи не наважувалася, сказати британській публіки, що з торгівлі чаєм неможливо отримати величезний прибуток. Так не могла ця блискуча газета навіть натякнути на торгівлю опіумом, яку стирани вели ті, хто проводив час у шинєбельних лондонських клубах, або грав в поло в королівському вінзерському клубі, або на те, що офіцери – джентльмени, які вирушають до Індії. Послу, послужити імперію отримували платні виключно з величезних доходів, які наживалися на бідах мільйонів китайських кулі привчених до опіуму. Тобто торгівля проводилася знаменитою бритійською ост компанією, кампанією. Чи настильлива втручання в політичні, релігійне та економічні відносини з'єдних держав за більш ніж 200 років... Дорога коштувала нам. 300 членів правління компанії стояло на щабель вище всього іншого людства. Їх могутність була настільки великою, що лорд Бертран Рассел якось зауважує. Вони могли б давати поради Богу, коли у нього виникають проблеми на небесах. Не варто думати, що за минулі роки щось змінилося. Члени комітету Раксози займають сьогодні точно таку ж позицію. Ось що вони часто називають себе олімпійцями. Пізніше до комерційних справ бритійської осінської компанії приєдналася бритійська корона, тобто королівська сім'я, яка використовувала компанію для виробництва опіуму в Бенгалії та інших місцях Індії, контролюючи його експорт за допомогою так званих провіз... провізних мит. Тобто корона стягувала податки з усіх виробників та постачальників опіуму в Китаї, зареєстрованих належним чином державними органами. До 1896 року, коли торгівля була ще нелегальною, це слово використовувалося для того, щоб здирати більше грошей з виробників опіуму. Не робилось ні найменшої спроби зупинити торгівлю. Колосальні кількості опіумів були вивезені з Індії на чайних кліперах, вітрильниках, про які складені легенди і перекази. Нібито вони перевозили чай з Індії та Китаю на лондонські біржі. Лорди і леді компанії знахабніли настільки, що під час. громадянської війни в з'єднаних державах вони намагалися продавати цю смертельну речовину арміям Союзу і Конфедерації у вигляді знеболючого засобу. Неважко йовити, що сталося б, якби їх план вдався. солдатів залишили б би поля битв, віддавшись до романа Опіуму. Пізніше Бітлз досягли більше успіху в перетворенні мільйонів підлітків і молодих людей на наркомані. Бенгальські торгівці, бенгальські контролери і банкіри розжерелі знахабніли через величезні суми грошей, які лілися в сейф британської Остінської компанії. Від продажу опіуму нещасним китайським кулі. Доходи Остінської компанії на ті роки набагато перевищували сумарні річні доходи компаній General Motors, Ford і Chrysler. В період їхнього розквіту. Отримання величезних доходів з виробництва наркотиків продовжувалося в 60-ті роки. Такими легальними торговцями, нарко, наркотою, як фірма Сандос, виробник ЛСД і Хоффман-Ларош. Виробник валіуму. Вартість сировини і виробництва валіуму для компанії Hoffman-La ларош становить 3 долари на кілограм. Вона продає його дистриб'юторам по 20 тисяч доларів за кілограм. Коли валям доходить до кінцевого споживача, його вартість зростає до 50 тисяч доларів за кілограм. Валіум у величезних кількостях споживається в Європі і з єдних державах. Можливо, він є, він є найпоширенішим в світі наркотиком подібного виду. Хофман Ларош робить те саме з вітаміном С, Витрати на виробництво якого становлять менше 1 цента на кілограм. Він продається з прибутком в 10 тисяч процентів. Коли мій друг забив на сполох з періоду цієї злочинної компанії, яка увійшла в монопольну угоду з іншими виробниками. Порушуючи закони Європейського економічного співтовариства, його заарештували на швейцарсько-італійському кордоні і кинули за грати. Швейцарська поліція погрозами довела його дружину до самогубства. Як бритійський підданий, він був врятований бритійським консулом в Берні, як тільки була отримана інформація про його стан, його звільнили з в'язниці і вистали з країни. Він втратив свою дружину і свою пенсію, бо наважився розкрити секрети фірми хофман Roche. Швейцарський дуже строго дотримується свого закону про промислово. Пам'ятаєте про це, коли в оскравих рекламних проспектах ви побачите швейцарські лижні скили, красиву охорону, незаймані гори і годинник з Озули. Справжня Швейцарія не в цьому. справжня Швейцарія це відмивання багатьох мільярдів брудних доларів, яке здійснюється найбільшими швейцарськими банками — це легальне виробництво наркотиків під ігідою комітету трьохсот. Швейцарія – це головний сховище для їхніх грошей і тіл в часи глобальних катастроф. Попереджаю вас, можна рватися на великі неприємності швейцарським урядам за розкриття будь-якої інформації про цю брудну діяльність. Швейцарія розглядає це як промислове шпигунство, це як зеки освітив п'ятирічний термін у Безпечніше зробити вигляд, що Швейцарія гарно чиста країна, ніж намагатися зазирнути її брудну банківську кухню. У 31-му році, керуючи директори так званої «великої п'ятірки» бритійських компаній, було достойне звання перів Англії за їхній діяльність у відмиванні наркогрошей. Хто виніс це рішення, дай вам таку честь, сама королева Англія, Шанувала особи, які займали ключові позиції стовій наркотиргівлі. Список бритських банків, що беруть участь у цьому жахливому бізнесі, дуже великих, щоб повністю наводити його. Але кілька найголовніших слід назвати. The British Bank of Middle East, Midland Bank, National of East Mister Bank, Barclays Bank, Royal Bank of Canada, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Беринг Брозерс Бэнк. Багато комерційних банків. Повуха вимаз, вимазана брудними доходами від наркоторгівлі. Наприклад, банка Хамброс, яким управляє сер Джоселін Хамбро. Для дійсно цікавого і вивчення опіумного торгівлі в Китаї необхідно отримати доступ в індійський офіс в Лондоні. Мені вдалося потрапити туди завдяки моїй службі в розвідці і отримати велику допомогу від довіреного зберігача документів, покинув професора Фредеріка Веллса Вільямсона, який надав мені багато інформації про опівноторгівлі, яка вела британська остінська компанія в Індії та Китаї в 18-19 століттях. Якби ці документи можна було публікувати, яка буря вибухнула б над головами коронованих гадюк Європи. Зараз наркотиргівлі дещо змінилися в тому плані, що значна частина північноамериканського ринку зайнята не настільки дорогим кокаїном. У 60-те роки героїновий потік з Гонконгу, Львана і Дубаю погрожує вступити з Єдин держави і Західної Європи. Коли попит перевищив пропозицію, була вирішена перейти на кокаїн. Але зараз, кінця 21 року, спостерігається зворотна тенденція. Сьогодні на першому місці знову героїн. Хоча серед менш забезпеченої верств населення кокаїн продовжує користуватися широкою популярністю, кажуть, героїн більш подобається наркоманам, його дія сильніше, триває довше, ніж кокаїну. І до виробників героїни міжнародна увага настільки велика, як до колумбійських кокаїнових картелів. Також малоймовірно, що згідно держави зроблять реальне засілля для припинення виробництва опіуму у золотому трикутнику, який знаходиться під контролем китайської армії. Вибухне серйозна війна, якщо яка-небудь Крин спробує перешкодити торгівлю опіуму. Серйозна атака на торгівлю опіуму спричинила би військове втрачання Китаю. Бритійці знається, вони ніколи не сваряться з Китаєм за винятком випадкових суперечок про те, хто отримає більшу частку пирога. Британія вже більше 20 століть бере участь в китайській опільної торгівлі. Ніхто не буде настільки дурним, щоб розгойдувати човен, коли мільйони і мільйони долярів тетюють на рахунки бритійських олігархів. І на ринку Гонконгу золото продається більше, ніж на лондонському і нью-йоркському ринках разом узятих. Ті люди, які щиро вважають, що вони можуть прийняти до якоїсь угоди, прийти до якоїсь угоди з якимось дрібним китайським або бірманським накобороном в пагорбах золотого трікультика, мабуть, зовсім не уявляють собі, що за всім всім стоїть. Якби вони знали це, вони б навіть не заякалися про припинення торгівлі опіру. Розмову на цю тему демонструють лише незнання масштабів і складного характеру китайської опірної торгівлі. Либоритійські булдократи, Кацавські КДБ, ЦРУ і банкіри з держав – все працює пліч-оплющ з Китаєм. Чи може одна людина зупинити або хоча б нанести значний збиток цій торгівлі? Було б абсурдно уявити це, що таке героїн і чому його сьогодні вважають кращим за кокаїн. Згідно з відомим авторитетом в цьому питанні професором Галером, героїн – похідна речовина від опіуму. Наркотики, які притупляють відчуття і викликає тривалий сон. Це люблять більшість наркоманів. Це називається перебувати в об'ємах морфія. Опіум викликає найбільше звикання з усіх наркотиків, відомих людині. Багато фармацевтичних засобів місяць опіуму в різних дозах. І вважаючи, що це перше що використовується у виробництві сигарет, Спочатку просочується опіум. ось чому курці так сильно віддані в своїй зуісі. Макове насіння, з якого тримають опіум, давним-давно було відомо моголам Індії, які змішували його ще і пропонували складним співрозмовникам. Він також використовувався як знеболювальний засіб, який часто замінював хлороформ та інші анестетики минулих років. Опіум був популярним у всіх пішенебільних клюбах Вікторіанського Лондона. І не секрет, що брати Хаксти інтенсивно його вживали. Члени орфічно-діоністських культів Елади і культів Озіріса Гора, Толеміївського Єгипту, входили до вікторіанського суспільства. Всі курили опіум, оскільки так було прийнято. Так само чинили і ті, хто зустрічався в готелі Святого Ірміна в 1903 році, щоб вирішити, в якому світі ми повинні жити. Найчастіше в тих, хто брав участь в біговоїске готелі Святого Ірміна, сьогодні можна знайти в комітет 300. Саме ці так звані лідери викликали такі зміни в Довкілді які привели до поширення наркотії настільки, що їх вже не зупинити за допомогою звичайних методів правоохоронних і силових органів. Це особливо правдиво для великих міст, де через велике населення легко приховати те, що відбувається. Багато хто в королівських колах регулярно вживав опіум. Одним з їхніх лідерів був письменник Куденхов. Калергі, який написав в 32 році книгу «Революція через технологію», яка представляла собою програму повернення до світу середньовічного суспільства. Ця книга фактично стала робочим матеріалом для піляння 300-х 300 деіндустріалізації, починаючи з єдених держав. Стверджуючи, що перенаселення є серйозною проблемою, Кайергі равен повернутися до того, що її назвав «відкриті простори». Чи не звучить це схоже на те, що проголошували червоні Кмери і Пол Пот? Ось кілька уривків з цієї книги. Свою інфраструктурою місто майбутнього буде нагадувати місто середньовіччя. І той, хто не непреречний жити в місті через свою професію, Переїде жити в сільську? Несевість. Наша цивілізація – це культура великого міста. Тому вона є болотом, породженим дегенеративними, хворобливими і такими пустими людьми, які свідомо чи несвідомо опинилися в цьому глухому куті життя. Чи не перегухається це, це з тим, що дав нам Ан Карват, як його оброгонтування, скорочення населення в Номпені. Перші партії опіуму були завезені в Англію з Бенгалії в 1683 році на чайних кліперах британської Ост-Інської компанії. Опіум завезував в Англію для проби, для експериментів, щоб подивитися, чи можна не повернути до цього наркотику простий нарід, селян і нижчий клас. Сьогодні це називається пробним маркетингом. Нову продукту. Але арі... англійські селяни, так звані ниші класи, виявилися міцними горішками. Експеримент з пробним маркетингом закінчився повним провалом. Ниші класи братійського суспільства рішуче відкинули коріння опіу. Плутократ і олігархи вищого суспільства Лондона почали шукати ринок збут, який був би більш піддатливим і чутливим. Такий ринок вони знайшли в Китаї. У документах, які я вивчав в індійському офісі, в розділі «Інші старі записи». Я знайшов всі підтвердження того, що оправдану торгівля в Китаї почали зі створення китайської внутрішньої місії, яка фінансувалася бритійською Остінською компанією. місія сезоння була товариством християнських місіонерів, але на ділі це були рекламні агенти, які займалися просуванням нового продукту. Тобто опіум на ринку. Пізніше це ще раз підтверд... підтвердилося, коли я отримав доступ до документів сера Джорджа Бердвуда в індійському офісі. Незабаром після того, як місіонери з китайської внутрішньої місії почали роздавати пробні пакетики і показувати, куди як треба курити опіум, в Китаї почали прибувати величезні партії цього наркотику. Навіть Бітлз не впорався б із цим завданням краще. В обох випадках наркоторгівлі проводилися за підтримки бритійської королівської сім'ї, яка відкрито підтримувала Бітлз. Хоча плани бритійсько-гостінської компанії в Англії провалилися, вони повністю вдалися в Китаї, де мільйони бідняків знаходили в корінні опіум засіб, щоб на час текти від жалігідної виходу. Опіомні притони почали рости по всьому Китаю, як гриби. І в великих містах, таких як Шангай та Абокантон, для сотень тисяч бідних китайців життя після трубки опіуму починало здаватися більш світлим. Британська Ост-Інська компанія понад 100 років мала повну свободу дії, поки китайський уряд не почав розуміти, що відбувається. Тільки в 1729 році були прийняті перші закони проти коріння опіуму. 300 членів правління Бритійської і Остинської компанії були від цього не в захваті. Незабарно компанія розпочала відкриту конфронтацію з китайським урядом. Компанія вивела сорти маку, які давали опіум вищої якості, які вирощувалися на макових плантаціях в Бенарісі і Бігарі, в басейні Гангу в повністю контрольованій британцями Індії. Цей опіум продавався за вищою ціною, в той час як опіом більш низької якості з інших областей Індії, коштував дешевше, намагаючись зберегти цей надприбатковий ринок. Британська корона почала військові дії проти китайських військ і завдала їм поразки. Аналогічно, американський уряд нібито веде безперервну війну проти сучасних Наркоборонів і як китайця постійно зазнає поразки. Тут є, однак, велика різниця. Китайський уряд боровся з метою здобути перемогу, в той час як уряд з єдних держав абсолютно не бажає перемоги. Стає зрозумілим, чому в управлінні боротьби з наркотолю така висока плінплинність кадрів. Згодом опіом високого ступеня очищення почав перебувати з Пакистану через макро. На Безлюдні береги країни, звідки кораблі перевозили вантаж у Дубаї, де його обмінювали на золото. Це частково пояснює той факт, що зараз героїн більш популярний, ніж кокаїн. Тож, гівля героїном це більш пристойний бізнес. Тут не вбивають вищих державних діячів, що стало майже рядовою подією в Колумбії. Пакистанський опіум продається набагато дешевший, ніж опіум золотого трикутника або за півмісяця. В результаті цього різко зросли виробництво та продажі героїну, який почав витісняти кокаїн з лідируючих позицій. Про брудну торгівлю опиумом усе коло британського суспільства протягом багатьох років. Говорили, як про ганьбу імперії, казки про мужніх солдатів на перевалі Хібер. Відтісляли на задній план широкомасштабну опіуму торгівлю. Частини Бритійської армії були розміщені на перевалі Хібер для захисту караванів з сирим опіумом від набігів місцевих гірських племен. Чи знала про це Бритійська королівська сім'я? Напевно, знала, однак що могло би змусити корону тримати армію в цьому регіоні, який не міг дати нічого, крім надприбуткової опіумної на торгівлі. <кх> Отримувати армію в далекій країні була дуже дорого, її величність королева, напевно, питала, навіщо туди була направляти війська. Звичайно, ж, не для того, щоб рада там в полу або більярд. бритійська Остінська компанія вельми ревно оберігала свою монополію на опіум. Розправа з потенційними конкурентами була короткою. На одному примітному судовому процесі 1791 року якомусь Ворону Хастінгсу висунуло звинувачення в тому, що він допоміг своєму другові зайнятися опівноторгівлею, завдавши збитки компанії. Справжній текст тезараку, який я знайшов в матеріалах справи, що збирається в індійському офісі, дає певноявлення про гігантський масштаб опівноторгівлі. Звинувачення поляє в тому, що Хастінгс уклав контракт на поставку опіуму на 4 роки зі Стівеном Суліваном. Наголосивши про це відкрито на умовах явно очевидних і безпричинно щедрих з метою нагайного і швидкого збачення зазначеного Стівена Сулівана, виділеного автором. Оскільки Британська Остінська компанія разом з британським урядом володіла монополією на опіумну торгівлю, то збагатіти за було дозволено тільки знаті аристократам, плутократам та олігархічним родинам Англії. Багато нащадків, які від членів Комітету 300, саме які їхні предки засідали в Раді 300, який керував бритійською Остінською компанією. Випадкові люди, як пан Солюван, незабаром входили в конфлікт з інтересами корони, якщо вони насмілювалися війти в оповний бізнес, який приносив багато мільярдів фунтів стерлінгів. Поважні панове з Ради британської Остінської компанії, яка наличила трістасі, були членами всіх відомих джентльменських -клуб клубів Лондона, а також більшості своїх були членами парламенту в той час, як інші члени. Як в Індії, так і в Англії займали судівські та магістратські посади. Для прибуття в Китай були потрібні паспорти компанії. Коли в Китай прибуло кілька настилевих панів для розслідування участі британської корони в надприбутковій торгівлі, підконтрольні е, бой магістрати нагайно анулювали їхні паспорти, і ті так і не змогли в'їхати в, в Китай. Суперечки з китайською владою були звичайною справою у 1729 році. року. Китайці прийняли закон Указ Юнг Чінь, що забороняє імпорт опіуму. І тим не менш компаніям вдалося зберігати опіумну позицію. В китайських митних реєстрах до 1753 року, причому мити становили 3 та таеля, за стандартний ящик опіуму зазвичай 108 фунтів. Бритійська спеціальна секретна служба агенти 007 того часу стежила за тим, щоб неконтрольовані китайські чиновники були підкуплені, а якщо це не вдавалося, їх просто вбивали. Кожен бритійський монарх з 1729 року одержавав величезні навигоди від наркоторгівлі. І це також справедливо по відношенню до правлячої нині коронованої особи. Їхні міністри стежили за тим, що багатство ріково текло в їхній родинні скарбниці. Одним із таких міністрів, королева Вікторія, був лорд Пальмерстон. Він жорстко-жорстко дотримувався тієї думки, що не слід допускати ні найменшої можливості припинення притійського повноторгівлі в Китаї. План Палмерстона полягав у тому, щоб поставляти китайським правлячим колом стільки опомість, щоб окремі члени китайського уряду стали особисто зацікавленими в розширенні торгівлі. Потім передбачалося припинити поставки, а коли китайський уряд поставлять на коліни, їх слід було відновити, але вже за значно вищою ціною, зберігаючи таким чином монополію за допомогою самого ж уряду, але план цей провалився. Китайський уряд відповів тим, що знищить великі партії опіяму на складах компанії, а від англійських торгівців зажитали підписати індивідуальні договори про перепинення поставок опіяму в Кантон. Бритинська Ост-Інська компанія у відповідь поставила на рейди в Макао цілий флот доверху завантаженим опіям кораблів. Потім цей опіям почали продавати підконтрольні Притискає і Остівська компанія, а не індивідуальна торгівця. Китайський повноважний комісар Лін з'явив, кількість кілька сіопинів зберігаються на борту англійських кораблів на рейді в Макао. І цей опір вже не повернеться туди, звідки він прибув. Та не здивуюся, якщо почнеться з в Китаї під американським прапором. Прородство Ліни виявилося, напрочу точно. Метою опівних воїн проти Китаю були словами лорда Пальмірстона поставити китайців на місці. британська армія зробила це. Абсолютно неможливо було зупинити широкомасштабну надприбуткову торгівлю, яка приносила британським олігархічним феодальним лордам. Нечулені мільярди в той час, як в Китаї множилося число оповних наркоманів. У наступні роки Китай звертався до Британії з допомогою у вирішенні своїх гігантських проблем і отримав їх. І... Після цього китайські уряди усвідомили випадку співпраці з Британією замість боротьби з них. і ця тенденція зберігалася також за часів крива управління Мао -Дедуна. Тож сьогодні, як я вже говорив, якщо і виникають між ними якісь розбіжності, то вони стосуються тільки розміру часки кожної сторони в опіловної торгівлі. На сучасному етапі китайське британське партнерство було підкріплено гонконгською угодою яка встановила рівне партнерство в обов'язанні торгівлі. Втілення її проходить гладко лише з незначними інцидентами, в той час як колумбійська кокаїнова торгівля. відзначно насильством і смертю, грабежами і вбивствами, подібної ницьості не в кокаїнової торгівлі, яка, як я вказав раніше, не була до кінця 2021 року, найщіршого розміру. Проблема китайсько британських відносин за останні 60 років полягала в тому, що Китай зажидав собі велику частку опіумно-героїнового пирога. Питання було врегульовано, коли Британія погодилась передати Гонконг під повний контроль китайського уряду, що має здійснитися в 97 році. В іншому, в іншому партнери зберігали рівні частки в прибутковій опіумній торгівлі центром якого є Гонконг. Бритійські олігархічні сім'ї з Комітету 300, які свого часу укріпилися в кантоні, в період розквіту опівної торгівлі передали свої позиції спадкоємцям. Подивиться на список відомих британських громадян, що живуть в Китаї, і ви побачите серед них імена членів Комітету 300. Те ж саме стосується і Гонконгу. Ці плютокради феодальної епохи, в яку вони прагнуть повернути весь світ. Те ж саме стосується і Гонконгу. Ці плютокради феодальної епохи, в яку вони прагнуть повернути весь світ, контролюють торгівлю золотом і опілом, центром якого є Гонконг. Бірманські китайські виробники опіломного маку отримують плату золота. Вони не довіряють 100-доларовим папірцям з єдних держав. Це пояснює величезний обсяг торгівлі золотом на біржі Гонконгу. Золотий трикотник більше не є найбільшим виробником опіуму. з цього року року. Це сумніваний тітул. З ним ділять золотий півмісяць Іран, Пакистан і Ліван. Це головні виробники опіуму, хоча менші партії цього наркотику час від часу з'являються з, з Афганістану і Туреччина. Торгівля наркотою, особливо опівна торгівля, не могла б існувати без допомоги банків, що ми і продемонструємо далі. Яким чином банки з їхньої респектабельної репутації виявляються втягнутими в торгівлю наркотою, з, усіма, з, усі, з, усі, з усім супутнім брудом. Це дуже довга і складна історія, яка могла би бути предметом окремої книги. Одним із способом участі банків є фінансування компаній, що імпортують хімікати. Необхідні для переробки опіму в героїн. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation З філією в Лондоні знаходиться якраз седра такого торгівлі. За посередництвом компанії, яка називається Теджа Пайбул, яка є клієнтом цього банку. Чим ця компанія займається? Вона імпортує гонком в більш частину хімічних препаратів, необхідних в процесі очищення героїни. Вона виступає головним постачальником оцтового ангідрина для золотого півмісця золотого трикутника Пакистану, Туреччини, Толівану. Фактично фінансування цієї торгівлі доручено Банкок Банк Таким чином побічна діяльність пов'язана з виробництвом опіуму, що не стосується безпосередньої опіумної торгівлі, проте дає банкам істотний прибуток. Але головний прибуток The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, так і всіх інших банків, робиться на фінансування безпосередньої опіумної торгівлі. Я провів велике дослідження для того, щоб встановити зв'язок між цінами на золото і ціними на опіум. Я зазвичай говорив тим, хто бажав мене слухати, якщо ви хочете знати ціну на золото. Дізнається, яка ціна одного фунта або кілограма опіуму в Гонконгі. Моїм критикам я відповідав, подивитися, що сталося в 77-му році. Критичному році для ціни на золото. Банк Китаю шокував пандитів золотого ринку і тих мудрих прогнозистів, яких в. Незлочайних кількостях можна знайти в Америці. Раптово безупрежнення виконував на ринок 80 тонн золота за демпінговими цінами. В результаті цього ціна на золото різко впала. Експерти могли сказати лише наступне. Ми не знали, що Китай має стільки золота. Звідки воно з'явиться. Це було золота, сплачене Китая на гонконгському ринку золота за великі партії опі. Сьогодні політика китайського уряду по відношенню до Англії залишається тієї же, що і в 18 і 19-х століттях. Китайська економіка пов'язана з Гонконгом. Я не маю на увазі телевізори, текстиль, радіотовари, годинники, піратські аудіо та відеокасети. Я маю на увазі оповм і героїм. б би найжорстокішим ударом, якби вона не була заснована оповм на торівлі яку Китай Китаї роблять за Британією. Британська Ост-Індська компанія припинила своє існування, але нащадки тих, хто засідав в Раді 300, сьогодні членами комітету 300. Найстарші олігархічної бритійської сім'ї, які були лідерами в торгівлі опіумом останні 200 років, залишилися ній і сьогодні. Візьміть, наприклад, мати Це була родна сім'я, один із стовпів опіуму на торгівлі. Коли кілька років тому встановив, що Китай була хитким Матасоном, втрутилися і далі Китаю позику в 300 мільйонів доларів для інвестицій в нерухомість. Фактично це було оформлено як спільне підприємство Китайської Народної Республіки і Матасон Банк. Коли я досліджував документи індійського офісу, 1700 х років мені трапляла сім'я Матасон. Спливала всюди – Лондон, Пікін, Дубай, Гонконг. Всюди, де йшла торгівля опілом. Проблема наркоторгівлі полягає в тому, що вона стає загрозою національному суверенітету. Ось що сказав про цю всесвітню загрозу посовнені сели при організації об'єднаних націй. Проблема наркотив вже перестала бути просто проблемою здоров'я суспільства, або соціальна проблема. Вона перетворилася на багато більш серйозний феномен – з... Далекосяжними наслідками, які загрожують нашому національному суверенітету, вона перетворилася на проблему національної безпеки, тому що вона руйнує незалежність нації. Наркота в усіх є проявив, виробництво продаж або споживання викликають наше природження, розкладаючи наше етичне, релігійне та політичне життя, наші історичні, економічні та республіканські цінності. Саме в цьому ключі є Банк міжнародних розрахунків. МВФ. Позвольте мені сказати без вагань, що обидві ці установи не що інше, як клірингові палати, які обслуговують торгівлю наркотовою. Банг міжнародних розрахунків може за вказівкою МВФ підірвати економіку будь-якої країни, штучно створивши умови і засоби для швидкого відтоку летючих капіталів. Бак у зонародних розрахунок не визнає не проводить ніяких відмінностей між тим, що є літючими капіталом, і між тим, що є відмитими наркогрошима. БМР є по-гангстерській. Якщо країна не підкоряється грабіжницькій політиці МВФ, він фактично говорить наступно: добре, тоді ми зламаємо вас з допомогою величезної кількості наркодоларів, які у нас є. Легко зрозуміти, чому золото зникло з обігу у вигляді монет і замінено попереду з паперовими доларами в якості світової резервної валюти. Набагато легше шантажувати країну, що має резерви у вигляді безлатівкових або паперових долярів, ніж ту корінь, яка має резерви в золоті. Кілька років тому МВФ влаштував зустріч в Анконзі, в якій брав участь один з моїх колег. Він сказав мені, що семінар був присвячений саме цьому питанню. Він інформував мене, що агенти МВФ сказали присутнім, що вони можуть буквально викликати шоленний попит на валюту, будь-якої країни використовуючи наркодолари, що спровокує різкі відді капіталу. Райнер Гуд, представник банку Credit Suisse, член компетент 300, сказав, що він передбачає ситуацію щодо кінця століття, Національний кредит і національне фінансування буде перебувати під контролем однієї організації. І хоча Райнер Гуд не дав детальних роз'яснень, всі присутні на семінарі знали точно, про що йде мова. Від Колумбії до Майами, від Золотого трикутника до Золотого Півмісяця, від Боготи до Франкфурта, торгівля наркотою, особливо торгівля героїнами, це великий бізнес і він Повністю контролюється, контролюється зверху донизу декількома найбільш недоторканими родинами у світі. І кожна така родина має принаймні одного члена Комітету 300. Це не дрібна торгівля на розі. Цей бізнес забезпечений великими грошима, експертами, щоб його вхід був гладким і безперешкодним. Механізм, що знаходиться під контролем Комітету 300 в поводному обсязі, забезпечується... Таких талановитих торговців неможливо знайти на розі і в підземних переходах Нью-Йорка. Звичайно, вуличні торгівці є невід'ємною частиною цього бізнесу, але тільки в якості тимчасових продавців. Тимчасових, бо їх іноді ловить поліція, деяких інколи вбивають конкуренти. Але що від цього змінюється? Заміна на цю роботу завжди знайдеться. Це не предмет інтересу адміністрації в справах малого бізнесу. Це великий бізнес, величезна імперія, цей брудний наркобізнес. За необхідності в кожній країні ним керують, керують з верхніх жонів влади. Фактично, сьогодні це найбільше окрема підприємство в світі, що перевершує всі інші. Те, що воно захищене від верху до низу, підтверджує факт, що як і міжнародний тероризм його неможлива. Викорінти. Будь-якій розумній людині стає ясно, що керують цим підприємством особистості з числа на навплив... найвпливовіших персонств в королівських колах серед олігархів і плутократів, навіть якщо це і здійснюється серед... через посередників. Головні крин, які вирощують опівномаг і листя коки. Бірма, Південний, Китай, Афганістан, Іран, Пакистан, Таїланд, Ліван, Туреччина, Перу, Еквадор, Болівія, Колумбія. Болівія. Колумбія не вирощує, не вирощує лістя коків. Поруч в Боливії знаходиться головне підприємство «Слочищень кокаїну» і головний фінансовий центр торгівлі Кокаїном. з яким після того, як генерал Норієга був викрадений і кинутий за грати, Президентом Бушем змагається Панама в справі відмивання грошей і фінансування кокаїнової торгівлі. Торгівля героїном фінансується гонконгськими банками, банками Лондона і деякими близько східними банками, такими як British Bank of the Middle East. Львань швидко перетворюється на швейцарю Близького Сходу. Країна залучена в розповсюдженні і доставку героїну, Гонконг, Туреччина – Болгарія, Італія, Монако, Франція, Корсіка і Марсель, Ліван, Пакистан, Сполучені Штати, найбільший споживач, наркоти, де на першому місці кокаїн, за яким змагається героїн, країна Західної Європи і Південно-Східної Азії. times, overcome with worry. Find the comfort in the storm, no reason to be sorry. Look inside, for a place to hide. All around the faith is swayed, full of expectation. споживачі героїну. Іран має величезне число наркоманів, більше двох мільйонів в 91-му році. Немає жодного уряду, який не був би точно поінформований про все, що відбувається в торгівлі наркотою, Але окремі члени урядів, що займаються важливі пости, підкуплені комітетом 300 через його всесвітню мережу підконтрольних компаній, Якщо який-небудь член уряду є незручним, його або, його або її усувають, як Аліп Хуто в Пакистані і Альдо море в Італії, ніхто не може піти з під впливу цього всемогутнього комітету. Хоча Малайзія ще вдається втриматися, Малайзія має найсуворіші у світі закони щодо наркоти. Володіни навіть мало дозу карають смертною карою. Подібно до болгарської компанії Кінтекс, більшість малих Україн безпосередньо беруть участь в, цій, в цих злочинних підприємствах. Кінтекс регулярно постачає героїни в Західну Європу на своїх вантажівках зі знаком Європейського економічного союзу. Фургони, які мають цей знаки і реєстраційні номери ЄС, не мають зупинятися на прикордонних митних постах. фургоном фургонам Тір дозволяється привезти тільки швидко Швидко псу, псувні товари передбачається, що виглядають ті країни, звідки вони везуть вантаж. І сідоси про це, як передбачається, є у кожному водія фургона. Завдяки міжнародним догов... договірним зобов'язанням вийшло так, що в фургони Кінтекс можна завантажувати героїн, сертифікувати його як свіжі фрукти і овочі а потім розвезти по всій Західній Європі, заїжджаючи навіть на цілком таємну базу НАТО – Північній Італія. Таким чином Болгарія стала одним з головних транзитних каналів постачання героїну. Єдиний спосіб припинити поставки величезної кількості героїни і кокаїну на європейський ринок – це скасувати систему ТІР, але цього ніколи не станеться. міжнародні Договір незабов'язний, про який я ще не згадав, був основований комітантом 300, використовуючи своїх вражаючих мереж і механізмів управління, щоб полегшити доступ селяких нарко... наркотиків у в... Західну Європу. Забудьте про швидко псувані продукти. Колишній резидент управління боротьби з наркотиками Віталій сказав мені Ті РЦ – ТІР – наркота. Згадайте про це, коли ви наступного разу прочитаєте в азитах про те, що велику кількість героїн була знайдена у валізі з подвійним дном в аеропорту Кеннеді і що якогось невдаху мова покарала за свою злочинну діяльність? Це все ліж дрібниця, пил в очі публіки, щоб змогти нас думати, що наш уряд дійсно щось зробить проти загрози наркотиків. Візьміть, наприклад, французький слід, програму Ніксона, розпочати без відома, і згоди комітет 300. Загальна кількість опіму героїну величина завдяки цим величезним зусиллям, менше чверть того, що везе один фургон ТІР. Комітет 300, подбав, щоб Ніксон заплатив велику ціну за конфіскацію відносно малої кількості героїну. Справа була не в кількості гарини, в тому, що людина, якій вони допомогли зайняти Білий Дом, почали думати, що зможе діяти без їхньої допомоги і підтримки, і навіть ігнорувати прямий накази зверху. Механізм героїнової торгівлі виглядає так. Дикі гірські племена в Таїланді і Бірмі вирощують оповний мак. При зборі врожаю на сіньовій коробочці, він одрізається бритвою або гострим ножем. Ароматна смолиста речовина. Витікає через надріс і починає густіти. Це сирий опіум. Зібраний сирий опіум виглядає, як липкі округлі грудки. Представники диких племен отримують оплату вигляду золотих злитків, Вага 1 кілограм, відомих як 4,10, які видавляються швейцарським банком Credit Suits. Такі невеликі злитки виготовляються з єдиною метою – служити засобам, оплата диким племенам за опіум. Стандартні золоті злитки продаються на ринку Гонконгу великими, великими покупцями сирового опіуму або частково переробленого героїну. Такі ж методи застосовуються для оплати гірським племенам Індії. Балучі, які займалися цією справою часів моголів. Сезон наркотиків, як його називають, збігається з різкою активізацією торгівлі золота на ринку Гонконгу. Мексика почала виготови відносно невеликій кількості героїн, які називаються мексиканські коричневі, що користуються великим попитом у Голлівудській тусовки. Тут торгівля героїнам також ведеться вищим державним чиновникам, яких підтримують військові. Деякі виробники мексиканського коричневого заробляють мільйон долярів на місяць, забезпечуючи своїх клієнтів в згідних державах. Бувають випадки, коли кілька мексиканських. Федеральних поліцейських намагаються вжити заходів проти виробників героїна. Їх нейтралізують військові підрозділи, які з'являються наче спізземлі. Подібний інцидент трапився в листопаді на з року на аеродромі в Мексиканському опівному регіоні. Федеральна агенти по боротьбі з наркотою оточила аеродром. І збиралися заарештувати людей, які вантажили героїни в лютаки, коли з'явилися військовий підрозділ. Солдати злочили федеральних поліцейських агентів по боротьбі з наркотою і методично розстріляли їх всі, всіх до одного. Ця акція виявилася серйоз, серйозно загрозою мексиканському президенту Тові Голтаріну, від якого настійно на вимагають проведення. Повного розслідування, вбивства, Голтарин потрапив в безвихідне становище. З одного боку, він не може ігнорувати вимоги про розслідування, а з іншого, не може дозволити собі звинуватити військових. Це перші подібні збії в надійному ланцюзі управління Мексико, який тягнеться до комітету 300. Опіум серед золотого трикутника приправляється соціалістською мафією, і кінцевим проробникам у Франції, які завершлять очищені героїни в лабораторіях, які всіяли морське озбереження від Марселя до Монте-Карло. В даний час Ливан і Туреччина нарощують виробництво очищеного героїни, і за останні 4 роки в цих двох країнах з'явилася велика кількість героїнових лабораторій. Пакистан теж має ряд лабораторій, але за якістю вони знаходяться в нижчій категорії, ніж, наприклад, французький. Маршрут перевезення сирового опіума з регіону Золотого Півмісяця проходить через Іран, Туреччину, ліван Коли шех Ірану тримав країну під контролем, він заборонив продовжувати торгівлю героїнам. Її змушені були припинити доти, поки питання не була врегульована комітетом 300. Опіум-сирець з Туреччини Лівану доставляється на Корсику, звідки він переводиться на суднах в Монте-Карло з мовчазної згоди родини Гримальді. Пакистанські лабораторії під вивізкою військових оборонних лабораторій доводять героїн до набагато більш високого ступеня очищення, ніж два роки тому, але найвища ступень очищення поки досягається в лабораторіях на французькому збережжі Середземного сради. Середземного моря і в Туреччині. Тут банки також відіграють вирішальну роль у фінансуванні цих операцій. Давайте зупинимося тут на хвилинку. Чи можна повірити, що при наявності сучасних значно вдосконалених засобів спостереження і нагляду, включаючи супутникову розвитку, яким володіють правоохоронні органи в цих країнах, ця мерзивна торгівля не може бути розкрита і зупинена. Чому правоохоронні та силове відомства не можуть втрутитися і знищити ці лабораторії, які вони будуть виявлені. Якщо стане рече саме таке, і ми все ще не в змозі припинити торгівлі героїнам, то наші антинаркотичні служби слід називати геріатричним, а не управлінням боротьби з наркотою. Навіть дитина могла би сказати нашим так званим борцям з наркотою, що потрібно робити. Необхідно просто встановити спостереження за всіма заводами, що виготовляють оцетовий ангідрит. Найважливіший хімічний компонент, необхідний в процесі виробництва героїна з сирового оправу. Потім йдіть по слідах. Все дуже просто. Я згадав про Пітера Селерса з серіалу Рожева пантера», коли я подумав, що про засілля правохоронних органів, спрямованих на виявлення лаборатори Чечні героїна. Навіть такі полутеніки, як, як вигаданий інспектор, не стикнувся б з особливими труднощами, простежуючи маршрут доставки оцтового ангідриду до місця його кінцевого призначення. Державні органи могли б прийняти закон, які зобов'язують виробників оцтового ангідриду виставити точний облік, який показує, хто купує хімікат і для яких цілей він використовується. Але не слід обмежувати себе тільки цим. Пам'ятайте, наркотики ⁇ це великий бізнес, і він ведеться олігархічними сім'ями Європи, і східного ліберального естеблишменту, з одних держав. Наркобізнес ⁇ це не мафіозна операція. Він ведеться не тільки колумбійськими кокаїнними картелями. Благородні сім'ї британських, американських вищих верств не збираються на кожному розі. Рекламувати свою роль в цій справі вони завжди мають прошарок людей, які виконують брудну роботу. Згадайте, бритійська і американська аристократія ніколи не бруднила свої руки в те з копільною Лорди і леди досі розумі для цього, як і американська еліта. Ділони, Форбси, Еплетони, Бейкони, Боллістоуни, Перкінси, Рассли, Кейнгейми, Шоу, Куліджі, Паркмани, Ранне Уелли, Кеботи і Кодмани. Це далеко не повний список сімей в Америці, які стали надзвичайно багатими завдяки китайській опіумні, торгівлі. Оскільки ця книга не про торгівлю наркотиками, я не можу дати всеобічне висвітлення цього питання, але його важливість для 300, «Слід підкрес, Америка управляється не 60 родинами, а трьохстами, Англія ж управляється, сотні родин, і, як ми побачимо, ці сімі, Вземно-пов'язані шлюбами, компаніями, банками, не кажучи про зв'язки по лініях чорної аристократії, франкмасонства, ордена Стояна Єрисельського, і так далі. Ці люди через своїх підставних осіб знаходять способи захистити перевезення величезної кількості героїн з Гонконгу, Туреччини, Ірану, Іпакистану і забезпечують їх поставку на ринки з Об'єднаних держав і Західної Європи. З мінімальними затратами іноді партії країни зарештовуються і конфіскуються. Це звичайні вистави. Найчастіше конфісковані партії належать новим організаціям, які намагаються силою вийти в цей. Бізнес. Така конкуренція нейтралізується шляхом точного інформування влади про те, де очікується прибуття... Вантажі, хто є його власником. Велика справа залишається наторкана. Героїн занадто дорогі. Варто зауважити, що оперативним працівникам управління боротьби з наркотиками заборонена в'їзд в, в Гонконг. Вони не можуть перевірити вантажні декларації судів, поки ті не покинуть порт. Можна лише дивуватися, чому в умовах так сильно розвиненого міжнародного співробітництва Засоби масової інформації постійно говорять про необхідність розробити наркоторгівлю. Ясно, що торгові маршрути героїна захищені вищим урядом. У Південній це всюди, крім Мексики, повної кокаїни. Виробництво кокаїну на противагу героїну дуже просте. І величезні статки заробляють ті, хто бажає взяти на себе ризик за і від імені вищих бонс. Як і в торгівлі героїнам, стороннім тут не радіють, і вони часто перетворюються на жертв нечастих випадків або сімейних розбірок. У Колумбії наркомафія тісно пов'язана з сім'єю. Але напад бойовиків М-19 на будівлю Міністерства юстиції в Баоті і вбивство Родріга Лара Боніло, відомого прокурора і судді, викликало настільки широке негативне резонанс, що вищий уряд змушений був були змінити структуру праси в Колумбії. В результаті брати очого з Медельїнського мед... картелю добровільно здалися владі і їх запевнили в тому, що їхні статки залишаться недоторканими, що особисто їм не буде нанесено ніякої шкоди і що їх не видадуть з єдиним державам. Була укладена угода про те, що якщо вони репатріюють основну масу свих наркодоларів в колумбійській банки. Проти них не буде вжито жодних каральних заходів. Брати Хорхе і Фабія Ачо та їх витажок Пабло Аскобар повинні були утримуватися в приватних в'язницях, які більше нагадують готельів вищого класу, а потім бути засудженими до різних термінів не більше двох років з відсідків таких же тюрмів класу люкс. Угоди ця продовжується і понині, крім того, братам Ачо було Гарантовано право продовжувати керувати своїм бізнесом з їх тюрім, готелів. Але це означало, що в українській торгівлі настав кінець. Навпаки, вона просто перейшла в руки дублюючого картелю Калі. Суть бізнесу при цьому не змінилася з якоюсь дивною причиною управління боротьби з наркотиками. Принаймні, до недавнього часу просто ігнорувала картель Калі, який за розмірами дорівнює Меделінському картелю. Картель Калі відрізняється від Медлінського тим, що він керується бізнесменами, які уникають будь-яких видів насильства і ніколи не порушують угод. Ще більше злим є те, що Калі не веде справу Флоріду. Один мій інформатор повідомив мені, що картель Калі управляється практичним бізнесменом, який не схожий на інших авторитетів кокоїнового бізнесу. Він вважає, що вони призначені спеціально, але не знає, ким. — Вони ніколи не привертають до себе увагу, — сказав він. — Вони не роз'їжджають в імпортних червоних Феррарі, як хорхачо. відразу привертаючи до себе увагу, тому що в Колумбії заборонено імпортувати такі автомобілі. Ринки картелю Калля — Лос-Анджелес, Нью-Йорк і Х'юстон, які паралельні є ринки МІ Героїну. не вказує няких ознак вторгнення до Флориди. колишній перетині Кубен, мій колега сказав недавно, — ці хлопці з Калі дуже розумні. Вони інші породи, ніж брате Ачо. Вони діють як професіональні професійні бізнесмени. Вони зараз більше, ніж Меделінський Картель. Ми побачимо, що в зірній держава буде проходити більше кокаїни, ніж будь-коли раніше. Викривання Мануеля Норєги полегшило проходження поток кокаїна і грошей через Панаму з дикції банками. Ось вас підсумок операції Права діла Джорджа Буша. Суть є в тому, що вона полегшила життя Ніколаса Нордіго. Барлети, якого раніше контролювали, а які зараз займаються забезпеченням операції картелюкалі. Грунтуючись на моєму досвіді з торгівлю Українам, я вважаю, що комітет Рексоф втрутився і взяв на себе повний контроль над кокаїновою торгівлею Південної Америці. Іншого пояснення зростання впливу картелюкалі і викорення генерал Норіє просто немає що отримав Буш накази щодо Нор'єгії з Лондона. Існують ці ознаки того, що його буквально змусили вторгнутися в Панаму і викрасти Нор'єва, який став серйозною перешкодою торгівлі в Панамі, особливо в банківській справі. Кілька колишніх агентів розвідки висловили мені свої думки, які збіглися в моїми. мій. Як в Перській затоці, яка йшла слідом з операцією в Панамі, тільки після декількох не в телефонних дзвонків посла Британії в Вашингтон. Ні. Буш нарешті речі забралися сміливості для здійснення абсолютно незаконної праці проти генерала Нор'єги. Той факт, що Буші підтримали британська преса газета Нью-Йорк Таймс, якою керує бритійська розвідка, говорить сам за себе. Нор'єга був колись улюбленцем вашингтонського естеблішменту. він товаришував з, Віль... з Вільямом Кейсі і Олівером Нортом. Єнаєв зустрічався з президентом Джорджем Бушем щонайменше два рази. Нарію часто бачили в Пентагоні, де з ним обходилися як з якимось арабським володаром. А в штабі квартирі ЦРУ на Анленглі, в Вірджині, перед ним завжди розстріляли червоні килими. Є документальне свідчення того, що розвідка армії з ЄДЦРУ виплатила йому 320 тисяч долярів. Розливі хмари на обурі почали згущатися приблизно в той час, коли основна кокаїнова торгівля переходила від братів Ачо і Павбоя до картелю Калі. Абсолютно несподівано почалася агітаційна кампанія проти Норвєгі, чи до якогось Тевснатера Джесі Хелмс, який в 85-му році продався Аріелі Шарону, ізраїльської партії Хістадрут. Джесі Хелмс і його прихильники Отримали підтримку від Саймона Херша, агента бритійської розвідки, що працював на Нью-Йорк Таймс, яка була рупором бритійської розвідки в зі державі в з в тих часів, коли бос Мішес сер Вільям Стефенсон зайняв будівлю компанії RCA в Нью-Йорку. Дуже показово, що саме Хелнс було доручно вести компанія про тонорігії, Хаунс улюблений з фракції Шарона в Вашингтоні. А Шарон був головним торговцем зброєю в Центральній Америці і Колумбії. Більш того, Хаунса поважають християнські фундаменталісти, які відуть в принцип Ізраїль має Крине право на ні». Таким чином, в суспільстві було створено потужне налаштування за те, щоб прибрати Нарієгу. Очевидно, що Нарієга міг би створити серйозні перешкоди міжнародним торговцям-наркотикам, їхнім банкірам від Кам'янець 300, тому його необхідно було прибрати, поки він не заподіяв серйозної шкоди. Британські господарі змусили Буша провести незаконну військову операцію в Панамі, в результаті якої була безлузди вбито не менше 7 тисяч панамців і знищено багато майна. Не було жодних доказів того, що Наріга був наркоторговцем, тому його викрали і привезли в Єдин держави. Це один із найбільш скрав прикладів міжнародного розбою в історії. Це незаконна акція, можливо, найбільш точно відповідає філософії Буша. Моральний бік американської Політики вимагають віднаслідувати моральному курсу такого світу, де вибирається менше зло. Це і є реальний світ, не поділений на чорне і біле. Тут дуже мало моральних абсолютів. Краще було вибрати менше зло і викрасти Нор'єгу, ніж дозволити йому прийняти жорсткі заходи проти панамських банків, що працюють на комітет 300. Випадок з Нор'єго – прототип майбутніх дій жахливого єдиного ставого уряду. Набравши сміливості, Буш виступив у відкрито, безстрашно, тому що ми народ оглядалися в духовну мантію, одягалися в духовну мантію, яка захоче в брехню, відкидає навіть найменшу частку правди. Ось той світ, який ми прийняли, з яким ми погодились. Якби це було не так, то країні через торгів Понаму пронеслась би буря гніва, яка не припинилася би, поки Буш не, не, був, не був би скинутий зі свого поста. Отергеєвський злочин Ніксена здається дитячими пустощами у порівнянні з багатьма порушеннями законів, гідними імпічменту, вчиненим президентом Бушем, коли він наказав почати вторгнення в Панаму, що викрасти генерала Норієгу. Справа уряду проти Норієги заснована на помилкових свідченнях групи осіб, які вбільшать свої вже засуджені, і дають неправдиві свідчення для полегшення власних. Вероків, Гельберт та Селіван були б захваті від цих дій, будь вони зараз живі. Вони поставили їх на чолі ОБН, звучало б набагато більш дореч... доречно, ніж вони поставили їх на чолі королівського фльоту. Те, що виробляють ці шахраї артисти, виглядає, як абсолютний гротеск. І як стало погано дресированих тюленів для Міністерства і Держав, з'єднодержав. Якщо можна дозволити використовувати цю прекрасну чисту тварину для такого брудного Парів... У цих свідченнях ключові дати абсолютно не збігаються між собою, ключові подробиці відсутні повністю, а також мають місце провали в пам'яті щодо ряду важливих деталей. Все це демонструє човідний факт, що човід не немає нічого проти Нор'єї, але це нікого не бентежить. Королівський інститут міжнародних справ говорить, його все одно слід засудити. І це все, чого може очікувати бідний Нор'єго. Один з головних свідків у справи є якийсь Флойд Карлтон Касарес, колишній пілот братів Ачо. Після його арешту в 1986 році Карлтон намагався полегшити своє становище з рахунок Норії. Він розповів для слідчим в з АНН, що брати Ачо заплатили Нор'єзі 600 тисяч долярів за дозвіл на посадку і заправку в Панамі Літаків з кокаїном. Але в суді в Майамі дуже швидко стало очевидним, що всі ключові свідчення виявилися в кращому випадку невдалим жартом. Перехресний допит виявив істинно, хто не збирався платити за дозвол польотів. Брате Ачон навіть не зверталося до Норії. Більш того, в грудні відео року Нор'єга заборонив всі рейси з медальйона в Панамо. Карлтан був не єдиним дискредитованим свідком. Ще більш мерзенним брехуном, ніж Карлтон, є Карлос Ледер, який був однією з ключових фігур Медельїнського картелю, поки його не заарештували в Іспанії, не видали з державам. Хто надав ОБН важливу інформацію про те, що Ледер знаходився в Мадриді? Управління боротьби з наркотиками з великим небажанням довелося погоди з тим, що успіхом цієї важливої праці воно завдячі Нор'єзі. Однак зараз Міністерство юстиції зірних держав використовує ледера в якості свідка проти Норрії. Вже один цей свідок демонструє зловмисну справи уряду зірних держав проти Мануеля Норєї. В обмін за надані послуги ледеру був пом'якшений вирок і надані кращі умови утримання. Кімната з гарним видом е, з вікна і телевізором. А його родині було надано право постійного проживання в З'єднаних державах. Колишній прокурор З'єднаних держав Роберт Меркель, який був обвинувачем Ледера в 88 році, заявив газеті «Вашингтон пост». Я не думаю, що уряду слід укладати угоду з Карлосом Ледером. Це як хлопець, пропащий брехун. Міністерство юстиції, нас за якого зовсім не відповідає, тому за що воно реально виступає, використало проти Нор'єгі повний набір своїх брудних трюків, незаконно прослуховування його телефонних переговорів зі своїм адвокатом, призначення державного адвоката, який вдавав, що захищає інтерес Нор'єгі, а в розслуг справа просто припинив його захищати. Замороджування банківських рахунків в Норєгі, щоб не дати можливості найняти кваліфікованих адвокатів, викрадення незаконно військової праці і, так, і, і тому подібне. Тільки в одному цьому випадку уряд порушує більше законів, ніж норьги за все своє життя, якщо він взагалі. Коли-небудь порушував закон. Сам Міністерство юстиції з'єднаних держав Ананорієво потрібно було вже десь раз віддати під суд. Його справа показала, що замість юстиції в цій країні відкрито діє злочинно-порочна система. На суд має бути винесена сама війна з наркотиками, яка ведеться в з'єднаних державах, а також так звана політика адміністрації Буша. Щодо наркоти, процес норіє, хоча він не скінчився грубим і кричущим насильством на справедливістю, проте дає деяку компенсацію тим, хто не сліпий, і не глухий, і не немий. Він довів від початку до кінця, що Бритійська, Британія команда нашим урядом, і відкрив повне банкрутство діалог адміністрації Буша, яка прийняла довість, у будь-якому випадку мета завжди оправдовує засоби. Існує дуже мало моральних абсолютів. Для Буша, як і для більшості політиків, діяти, виходячи з абсолютної моралі, було б самогубством. Тільки в такій атмосфері ми могли дозволити президенту Бушу порушити принаймні шість законів з'єднаних держав і десятки міжнародних договорів при розв'язанні війни з Іраком. Зараз ми свідками того, як в Колумбії і Вашингтоні відбувається докорінний від перебудова механізму управління кокоїнової торгівлі, без насильства і без стрелянина. Нехай джентльмени в ділових костюмах з картелю Калі ведуть свій бізнес по-джентльменськи. Короче, кажучи коментар 300 безпосередньо приступив до управління кокоїновою торгівлею, яка з цього моменту піде так само гладко, як і героїнова торгівля. Новому уряду Колумбії наказують змінити тактику і напряк-напрямок дії. Він повинен підкорятися правилам гри комітету. Слід загадати про участь єдних держав в опівно торгівлі з Китаєм, яка почалася на півдні Сполучених Штатів ще до громадянської війни. Який може бути зв'язок між опівною торгівлею і величезними плантаціями бавовника на півдні? Чи становити це ми повинні відправити в Бенгалію в Індію, де виробляли високоякісні якщо... Тільки можна називати високоякісну таку мерзену речовини опіум, на який завжди був великий попит. Бововник був найважливішим товаром в Англії після опіру, яким торгувала Бойк. Велика частина бововника з південних плантацій перероблялася на арабських плантаціях Північної Англії, де жінки і діти заробляли мізерні копійки за 16 годин робочий день. Текстильні фабрики належали багатим людям з Лондонського вищого світу – Паймерстонам, Берингсам, Киасуікам і головним чином Джардіно Маттесон, який володів судноплавною компанією «Блакитна зірка», кораблі якої перевозили в Індію оброблені бавов... бавовняні тканини. Вони могли надбати про жахливу умову, в яких жили піддані і величності. Зрештою, саме за рахунок цього, вони існували, а їхні чоловіки і сини плідно трудились на полях битв, щоб зберігати неосяжне імперії величності, як робили вони це протягом століть, а потім у кривавій бурській війні. Це така британська традиція, чи не так? Експортований в Індії готовий бавовняний текстиль розоряв традиційних індійських виробників виробів з бавовни. Жахливо нужду терпіли тисячі індійців, звільнених з роботи в результаті того, що ринки захопили дешевші британсь, бритійські товари. Індія почала вкрай залежати від Британії, бо її потрібна була валюта, щоб заплатити за, за свої залізні дороги і готовий англійський повинянник. Існувало єдине рішення індійських економічних проблем – виготовляти більше опів і продавати його за басінь бритійської ост компанії. Це був фундамент, на якому росла і розквітала британська торгівля. Без опів на торгівлі Британія була б банкрутом. Чи знали південні плантатори беззерний секрет обміню опіву за бавовні? Мало ймовірно, щоб деякі з них не знали, що відбувалося. Візьміть, наприклад, сім'ю Сазерланд. власник від величезних на плантацій на ківдні. Сазерланди були в сільських родинних зв'язках за родини Матисан Джордін Матеса, який, в свою чергу, був діловим партером банку «Баррінг Брадерс», який заснував знаменитого Peninsular and Orient Navigation Line, найбільш серед безлічі брит бритійських торгових судноплавних компаній. Брати Беринг були великими інвесторами в пів південні плантації, також судноплавні компанії з єдних держав, кораблі, яких борознили моря між китайськими портами і всіма найважливішими портами з берегів з держав. Сьогодні банк «Байринг Бразерс» управляє низкою великих фінансових компаній і банків З'єднаних Держав. Всі представники цих родин були і залишаються членами комітету 300. Більшість сімей, які становлять так званий «Східний Ліберальний Істеблішмент», куди входять в найбагатші дінастії З'єднаних Держав, сколотили свої статки або на торгівлі бавовною, або на торгівлі опіумом, а в деяких випадках і на тому, і на іншому. Лемани. Представляють собою видатний приклад, коли мова заходить про статки, накопичені виключно на торгівлі опіом з Китаєм. Перші імена, які спадають на думку Астері і Делана. Делано. Делано, дружина президента Франкліта Рузвельта була з родини Делано. Джон Джекоб Астер сколотив величезні статки на опірні торгівлі з Китаєм. Після чого він почав вести респектабельний спосіб життя, купивши на свої брудні гроші великі ділянки землі на Манхеттині. Все своє життя Астор відіграв, відігравав велику роль в розробці планів комітету 300. Фактично саме комітет 300 визначав, хто буде брати участь в, не, в нереально прибутковій опіумній торгівлі з Китаєм через свою монополію боїк. А благословені такою щедрістю назавжди залишалися відданими комітету 300. Ось чому, як ми побачимо, більші частини нерухомості на Манхеттені належить різним членам 300. Як було ще з тих часів, коли почав скуповувати «Астор»? Використовуючи право доступу до записів, закритих для тих, хто не входить в британську розвідку, я виявив, що «Астор» Довгий час був важливим агентом бритвійської розвитку в з'єднаних державах. Той факт, що Астер фінансував Арона Берра, вбивцю Александра Гамільтона, да от, це поза всяким сумнівом. Син Джона Астера, Вольдорф Астер, був достойно честі стати членом Королівського інституту міжнародних справ через який комітет 300 управляє практично всіма аспектами нашого життя в з'єднаних державах. Вважається, що сім'я Астер вибрала Оуена Латтімора, щоб продовжувати свої зв'язки з опівною торгівлею, яку він здійснював через фінансовий Через фінансований Лайс Пельман Інститут тихоокеанських відносин. Сама Інститут for Pacific Relations здійснював контроль за входженням Китаю в торгівлю опіомом в якості рівноправного партнера, а не просто як. Постачальника. Сама институт Борн... Пасифик-релайшнс. Проклав дорогу для нападу японців на Перл-Харбор, спроби перетворити японців на опіумних наркоманів зазнали повного провалу. До кінця століття лігархічної ползакрати Брит... Британії були як позаті стерв'ятики на рівнині Серенгеті під час щорічних міграцій антилоп-гну. Їхній дохід від торгівлі опіумом з Китаєм перевищував дохід. Девіда Рокфеллера на кілька мільярдів доларів щороку. Історичні записи, що стали доступними мені в Бритійському музеї і індійському офісі, а також з інших джерел від колишніх колег, які працювали на відповідальних постах, повністю це довели до 1905 року. Китайський уряд глибоко занепокоєний збільшенням числа курців опіму в Китаї. Намагався отримати допомогу від міжнародної спільноти. Британія прикинулася, що хоче співпрацювати, але нічого не зробила, щоб дотримуватися протоколів 1905 року, які вона підписала. Пізніше уряд і Величності відкрито зайняв протилежну позицію. Показавши Китаю, що йому краще приєднатися до опіумного бізнесу, ніж намагатися покінчити з ним, Британія наплювала навіть на Гайську конвенцію. Делегати конвенції, не домовилися про те, що Британія буде тверда, дотримуватися підписаних не протоколів. Що, знаєте, зменшило б кількість опіума, що продавався в Китаї та інших місцях. Британці підтримують це на словах. Не мали наміру припиняти свою торгівлю людським гором, яка включала в себе так звану свинячу торгівлю. Їхні слуга, президент Джордж Буш, під час ведення жорсткої війни і геноциду іракської нації, виключно заради британських інтересів, теж нахабно зноважав нормам міжнародного права. Порушивши ГАЗ, угоду про повітря бомбардування і безліч міжнародних угод, підписаних з Єднем держави, включно всі Женевські конвенції. Коли японці, будучи вельми стурбованими бритійською контрабандою опіму в їхню країну, надали докази того, що торгівля опіумом не тільки не зменшилася, але навпаки зросла, Дорад і величності на П'ятій Гайській конвенції представив статистику, яка супереч суперечила японським даним. Британський глад перевернувся з них наголом, заявивши, що настав найкращий момент, щоб глобалізувати продаж опіума, що дозволо б покінчити з тим, що він називав чорним ринком. Від імені уряду і величності він стверджував, що японський уряд матиме тоді монополію. І зможе контролювати торгівлю. Такий же аргумент був висунутий підставними особами бронфа, Бронфмана та інших великих наркоділків, легалізувати кокаїн, марихуану і греїн. Нехай уряд зі з'єднаних держав має монополію, що дозволить заощадити мільярди доларів платників податків, що йдуть на фальшиву війну з наркотою. В період з 1791 по 1894 рок. Кількість ліцензованих опіумних курілін в Шанхаї зросла з 87 до 663. Потік опіуму в Сполучені Штати також збільшився. Перечуваючи. Можливо, проблеми в Китаї, які могли би привернути увагу світової громадськості, плотократи з ордену лицаря Світового Іоанна і ордена підв'язки перевели частину своїх операцій в Персію. Лор Інкчейп, який заснував велику пароплавну компанію, яка в кінці 19 століття була найбільшою у світі, Легендарна компанія Penisula and Orient Steam Navigation Company був головним ініціатором створення Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, який залишається найбільшим і найменш контрольованим розрахунковим банком для оптної торгівлі. Крім того, цей банк фінансував свинячу торгівлю зі Сполученими Штатами. Бритійці влаштували комбінацію, в результаті якої китайські кулі відправили в З'єднодержави як працівників за договорами. Залізниця ненаситна на сім'я Гаріманів потребувала кулі, щоб прасувати залізничне сполучення на захід до збережжя Каліфорнії. Досі дивно є те, що в той час дуже малому числу негрів надали важку ручну роботу, до якого вони були звичні яку вони могли б виконати краще, ніж виснажені опіумні наркомани, які прибули з Китаю. Проблема полягала в тому, що серед негрів не було ринку для опіуму. Більш того лорду Інгчейпу, синові засновника Penisula and Orient, були потрібні кулі, щоб контрабандно возити тисячі фунтів сирового опіуму в Північну Америку, для чого негри не годилися. Це був той самий лорд, лорд Інгчейб, який в 23 році виступав проти скорочення виробництва опіумного маку в Бенгалії. Це найважливіше джерело доходу необхідно ретельно оберігати, заявив він комісії, яка нібито вивчала виробництво опіуму в Індії. До 1846 року 120 тисяч кулів вже прибули до з'єднаних держав працювати на залізниці Гарімана, що будувалася в західному напрямку. Свіняча торгівля процвітала, тому що за оцінкою уряду з'єднаних держав, 115 тисяч числа прибулих були опівною курцями. Коли залізниця була закінчена, китайці не повернулися на батьківщину, а розселилися в Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Ванкувері і Портленді. Вони створили велику культурну проблему, яка не вирішена досі. Варто відзначити, що Сесі Джон Родс, член комітету трьохсот, який представляв інтереси рочінгів в Південній Африці. Підтримав приклад Інгчейпа, привізши сотні тисяч індійських кулі, працювати на плантаціях цукрової тростуни в провінції Наталь. Серед них був Махатма Ганді, комуністичний агітатор і баламут. І як і китайські кулі, індуси не на батьківщину після закінчення термінів їхніх контрактів. Вони також породили великі соціальні проблеми, а їхні нащадки стали адвокатами, які склали головний за тих, хто проник в уряд від Африканського національного конгресу. До 1775 року китайські кулі з Сан-Франциско створили канал поставки опіуму, в результаті чого від опіуму стали залежними 129 тисяч американців. Разом з уже існуючими 115 тисячі наркоманами, числа китайців, вони представляли собою такий ринок збут, який дозволяв лорду Інгчейпу отримувати сотні тисяч долярів щорічно лише з цього джерела. А за нинішніми цінами це становило би щонайменше 100 мільйонів доларів на рік. Ті ж самі британці та американські сім'ї, які влаштували крах, Індійської текстильної промисловості, що сприяти... сприяти торгівлі опіум, які привезли з африканських рабів з Об'єднаної Держави, влаштували так, що свиняча торгівля стала цінним джерелом доходу. Дохіду. Пізніше вони почали складати політичні комбінації, що призвело до розв'язування. Войны между Штатами, відомою також, как американская громадянська война, прогнила американские семьи, повязанные дьявольским партнерством, наскрозь корруппирование и повуха в брудни роскоши, перетворилась в тещину неведомой, как схидный и либеральный establishment, члены которого, под чуйным керевництвом и управлением бритейской короной, а згодом. Королівського інституту міжнародних справ і зовнішньо-політичного політичного виконавчого органу управляли і продовжують керувати цією країною від верху до низу через свій таємний паралельний уряд вищого рівня, пов'язаний тісними вузами з комітетом 300, абсолютно таємним товариством. До 1923 року почало лунати все більше голосів проти цієї загрози, яка до цього абсолютно вільно проликала в з'єднання держави, думаючи, думаючи, що з'єднання держави є вільною і суверенною нацією, конгресмен Стівен Портер, голова Комітету закордонних справ Палати представників. Виніс на обговорення резолюцію, яка зобов'язувала Британію звітувати про свій експорт на імпортний опіумний бізнес по кожній країні. Резолюція встановлювала квоти для кожної країни, що скоротило б кількість виготовленого опіуму на 10%. Ця резолюція пройшла, як законодавчий акт конгрезійних держав свалив цей законопроект. Але у Королівського інституту міжнародних справ були зовсім інші ідеї, засновані в 1919 році напередодні Паризької мирної конференції у Версалі. Це був один із найбільш ранніх виконавців волі комітет 300 в сфері зовнішньої політики. Проведенням мною дослідження протоколів Палати представників Конгресу суддійних держав показали, що Портер абсолютно не знав про ті потужні сили, проти їх і яких він виступав, Портер навіть не знав про існування Королівського інституту міжнародних справ. Тим більше про його специфічне завдання контролювати кожну гарант життя з'єднаних держав. Мабуть, конгресмен Портер отримав натяк від банку Моргана на Уолл-стріт. Облишити всю цю справу, але замість цього розлючений Портер приніс свою боротьбу в опіумний комітет Ліги Нації. повна необізнес Портера про те, хто був проти нього. Проглядається в деяких його листах до колег по комітету у закордонних справах палати в зв'язку з відкритою бритійською опозицією його пропозиції. Представник її величності насварив Портера, а потім, чиничи як батько з блудним сином, Британський діляд за інструкцією Королівського інституту міжнародних справ представ пропозиції величності про збільшення опіумних квот в наслідок збільшення споживання опіуму в медичних цілях. Згідно з документами, які я зміг знайти в Азії, Портер спочатку був збитий з Пантеликвом. Потім здивувався, потім розлютився разом з китайським делегатом Портер, демонстративно покинув засідання комітету, залишивши поле бою за Британію. У його відсутність британському діляту вдалося переконати ліву схвалити пропозицію уряду в величності про створення поручного тигра Центральної Ради з наркотиків, головною функцією якою був збір інформації з місця, якою був навмисно туманний. Завуальований. Що потрібно було робити з цією інформацією, ніхто не знав. Портер повернувся з згідно держави враженим і більш навченою людиною. Ще одним скарбом бритійської розвідки був надзвичайно багатий Вільям Бінгам на одній з представниць родини, якого одружився один з братів Берінг. У документах, які я бачу, стверджується, стверджувалося, що брати Берінг управляли компанією філадельфійські квакери і володіли половиною нерухомості в цьому місті, що виявилося можливим завдяки багатству, накопиченому братами Берінг від торгівлі опіуму в Китаї. Іншою людиною, яку щедро нагородив комітет 300, був Стефан Жерар. Чи нащадки успадкували «Жерар Банк» і «Траст»? Сім'ї, історія яких пов'язана з історією Бостона, які ніколи не стали спілкуватися з нами, з звичайними людьми, були тісно зав'язані комітетом 300 його надприбутковою опіумною торгівлею в Китаї. Багато відомих сімей безпосередньо зіюються з сумозвісним банком «Hong Kong and Shanghai Bank Корпорейшн які продовжує, залишатися клінінговою палатою для мільярдів долярів, що надходять від опіумної торгівлі в Китаї. У документах бритійської ост компанії фігурують такі знамениті імена, як Форбсові, Перкінсі і Хатвей. Це представники істинно-американської блакитної крові створили «Расл» і «Ко», основна діяльність якої полягала в торгівлі опіума. Крім цього, вони контролювали інші канали постачання наркотиків від Китаю до Південної Африки, а також всі проміжні пункти. В якості нагороди за службу бритійської короні і Британської Ост-Інської компанії Комітет 300 в 1833 році надав монополію на работоргівлю. Бостон зобов'язаний своїм чудовим минулим торгівлі бавовною опором і рабами, подарованому йому Комітетом 300. У Лондоні я удостоївся привілей вивчити певні документи, з яких випливало. Що бостонські торгові сім'ї були головною опорою бритійської корони в з'єднаних державах. У документах індійського офісу і в банківських записах в Гонконзі Джон Мюррей Форбс згадується, як голова бостонської блакитної крові. Син Форбса був першим американцем, якому комітет 300 дозволив засідати в Раді директорів Hong Kong and Shanghai Bank що залишається і сьогодні найпрестижнішим наркобанком у світі. Коли я був в Гонконзі, на початку 60-х років, як історик, який цікавиться бритійською ост компанією, мені показали старі документи. Включаючи списки членів минулих рад, директорів цього знаменитого банку, звичайно, ім'я Форбса було серед них. Сім'я Перкінс настільки знаменита, що їхнє ім'я все ще вимовляється поширом. Була глибоко залучена в підлу брудноторгівлю опіумом в Китаї. Фактично Перкінс старший був одним з перших американців, обраним до комітету 300. Його син Томас Нельсон був людиною, людиною Моргана в Бостоні, по суті, також агентом бритійської розвідки. Його не привабливо, я б сказав, огидне минуло, нікого не цікавило, коли він щедро обдарував Гарвардський універ. Зрештою, Кантон і Цянцінь були далеко від Бостону. Та й хто цікавився б тим, що там коїться? Перкинсам дуже допомогло те, що Морган був могутнім членом комітету 300, що дало можливість Томасу Перкінсу зробити бурхливу кар'єру в торгівлі опіомом в Китаї. Всі Моргани і Перкінси були фрак-масонами, щоб було ще однією ниткою, яка пов'язувала їх. Бо тільки масон високого ступеня мав якусь надію бути обраним комітетом 300. Сер Роберт Харт, який був протягом майже трьох десятиліть шефом імперської китайської митної служби, читає агентом номер один бритійської корони в торгівлі в Китаї, був згодом призначений до Ради директорів далеко-східного відділення Morgan Guaranty банк. Завдяки доступу до історичних записів в Лондоні та Гонконзі я зміг дізнатися, що сер Роберт становив близькі стосунки з компаніями Моргана в Сполучених Штатах. Необхідно відзначити, що інтереси Моргана в торгівлі опіумом і героїнам продовжують залишатися незмінними. Про це свідчить той факт, що Девід Нью Бігінг вход до консуль... консультаційного ради гонконської компанії Моргана, яка є спільним підприємством з Джардіном Матесом. тим, хто знає Гонконг. Ім'я Нюбігінца, відома як «Найвпливовіше ім'я» в На додаток до його членства у Раді директорів елітного банку Моргана Нюбігінг є радником китайського уряду. Опіум за ракетну технологію, опіум за золото, опіум за сучасну комп'ютеру. Нюбігінгу байдуже. Зв'язки банків, фінансових і торгівельних компаній і сімей, які керують ними, настільки переплетені, що заплутали б Шерлока Холмса, і тим не менше їх необхідно розплутати і простежити, якщо ми хочемо зрозуміти їхні зв'язки з торгівлею нар наркотою і їхнім членством в Комітеті 300. Везення Сполучної Штати алкоголю і наркоти було результатом діяльності тієї ж самої стайні, займаної тими ж саме чистокровними жеребцями. Перш за все, треба було заборонити в з'єдних державах спиртні напої. Це було зроблено спадкоємцями британської ост компанії, що діяли на підставі досвіду, отриманого з документації. Китайська внутрішньої місії, яка ретельно велася, а нині зберігається в індійському офісі. Вони заснували жіночий християнський союз поміркованості, який повинен був перешкоджати споживання алкоголю в Америці. Ми говоримо, що історія повторюється, і в деякому сенсі це вірно, але повторюється вона по висхідній спіралі. Сьогодні ми дізнаємося, що деякі найбільші Компанії, які забруднюють, як вважають землі, найбільшими спонсорами екологічного руху. Великі імена шлюють своє послання. Принц Філіпп – один із їхніх героїв. Прото його син Принц Чарльз. Володіє мільйонами акрів лісів у Уельсі, де регулярно проводяться промислові виробки. І крім того, принц чарльз є одним із найбільших власників нетрів житлово-кварталів в Лондоні, де рівень забруднення просто жахливий. У випадку ж тих, хто протестував проти вади піятства, ми дізнаємося, що вони фінансувалися астерами, рокфеллерами, вандербільтами, спельманами і варброами, які мали великі частки в торгівлі спиртним. За вказівкою бритійської корони, лорд Бівербрук, Переїхав з Англію сказати цим багатим сім Америки, що вони повинні вкладати гроші в жіночий християнський союз поміркованості. Це був той самий лорд Бівербрук, який приїхав до Вашингтона в 40-му році і наказав Рузвельту вступити у війну, яка, по суті, була війною Британії. Рузвельт виконав наказ, розмістивши флот з держав у Гренландії, які за 9 місяців до Перл-Харбора, вистежував і атакував німецькі підводні човни. Як його послідовник Джордж Буш, Рузель ставився до Конгресу, як до набридливої мухи, діючи як король. Це почуття в нього було сильним, так як він перебував у родинних стосунках з королівською сім'єю. Розвільт ніколи не просив дозволу Конгресу на свої незаконні дії. Саме це Британія має на увазі кажучи про свої особливі відносини з Америкою. Торгівля наркотою має зв'язок з вбивством президента Джона Кеннеді. Ця мерзенна справа, мер... ця мерзенна справа ганьби честь нації буде. Продовжувати це робити, поки правосуддя вершать злочинці. Є докази, що мафія замішана в цьому через ЦРУ, змушуючи згадати, що все це почалося з второї мережі мера Олански, яка розвинулася в терористичну організацію ІРУН. Олански виявився одним з найкращих агентів зведення культурної війни проти Заходу. Через більш респектабельних посередників Воланський був пов'язаний з бритійською верхівкою в справі поширення наркоти і розвитку азартних ігор на Райському острові Багамські острови під прикриттям The Mary Carter Paint Company спільного комерційного підприємства «Ланскі» і бритійської розвідслужби «Мі-6». Лорд Сесон був згодом вбитий, тому що він знімав вершки з доходів і погрожував видати, видати всіх, якщо його покарають. Рей Вольф був більш солідний, представляючи канадських бронфманів. Хоча в Бронф мене були причетні до масштабної справи Черчіля, Нова Скотія Project. Вони були і залишаються важливими агентами бритійської королівської сім'ї з торгівлі наркотою. Сем Родберг, близький соратник мера Ланські, працював також з Дібором Розенбаумом. І Пінхасом Сапіром. Всі троє були ключовими фігурами в наркобізнесі Ланскі. Розенбаум вів операцію з відмивання грошей в Швейцарії через Банк до кредити Інтернаціональ. Спеціально заснований ним для цих цілей, цей банк швидко розширив свою діяльність і став головним банком використовуваним ланскі його помічниками-гангстерами для відмивання грошей, отриманих від проституції, наркоти та іншого рекету мафії Слід зазначити, що банк Тібора Розенбаума використовувався тіньовим шефом бритійської розвідки сером Вільямом Стефансеном, правого кайку майор Джон Мортімер Блумфілд. Канадський громадянин. очолював п'ятий п'ятому відео під час Другої світової війни. Стефенсон був одним з перших, хто в 20 столітті став членом комітету 300. Хоча Блумфільд так і не 10-ю, як я показав у серії монографії про вбивство Кеннеді, саме Стефенсон таємна керував операцією, яка була розроблена під керівництвом Блумфілда. Прикриття для вбивства Кеннеді здійснювала інша, пов'язана з наркотою організація Permanent Industrial Expositions, створена в 1957 році, яка розміщувалася в будівлі компанії World Trade Mart в центрі Нового Орлеану. Бронфільд був також адвокатом сім'ї Бронфілд. Кампанія World Trade Mart була створена підполковником Клеєм Шоу і шефом п'ятого відділу ФБР в нью йорк Є Баністером. Шоу і Баністер були близько знайомі з Лі Харві Освельдом, звинуваченим у вбивстві Кеннеді і вбитим найманим агентом ЦРУ Джеком Рубі. Перший ж він зміг довести, що це, що не він стріляв у Кеннеді. Всупереч думці комісії Уоррена і численним офіційним доповідям так і не було встановлено ні те, що Осель був власником гвинтівки Манліхер, яка вважалася знаряддям вбивства, що не відповідає дійсності в лапках, ні те, що він стріляв з неї. Зв'язок між торгівлею наркотою шоу «Баністер» і «Блумфельд» підтверджувався одноразово. І немає потреби знову торкатися тут цього питання. Безпосередньо після другої війни, одним з найпоширеніших методів, яким для відмивання грошей користувалася компанія Ресорт Інтернешнл і інші компанії, пов'язані з наркоторговлю, була відправка готівки кур'єрської служби в банк, що спеціалізується на відмиванні брудних грошей. Зараз все змінилось, тільки дрібна риба все ще використовує цей ризикований метод. Велика риба проводить свої гроші через систему Chips, скорочення Clearing House International Payment System, створена на базі, розташованої в Нью-Йорку, комп'ютерної системи Barrows. Цю систему використовують 12 найбільших банків. Одним з них є Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. І ще кредит Swiss, який не перший погляд прикладом доброчесної банківської справі, якщо було б не вдаватися в суть його операції. поєднанні з системою SWIFT, що базується в штаті Вірджинія. Соборудні гроші стають невидими, тільки явно надбалість час від часу підкидає ФБР удачі за умови, що йому не наказують дивитися на це скрізь пальця. На місці золочення конфіскують тільки гроші наркодилерів нижчого ешелону. Еліта же Дрексель Бурнхем, Кердіт свіс, Гонконг Kong and Shanghai Bank уникає викриття. Але ця ситуація можливо, також зміниться з крахом Bank of Credit and Commerce International, в результаті якого може спливти на поверхню багато фактів про наркотигургівлю, якщо, звичайно, буде проведено належне розслідування. Одним з найцінніших активів в портфелі Комітету 300 є компанія Амкс. Її президенти регулярно займають місця в Комітеті 300. Я вперше зацікавився АМЕКС під час розслідування, яке привело мене до Треть Девелопмент Банк в Женеві. Пізніше це накликало на мене купу неприємності. Я виявив, що Треть Девелопмент Банк, очолюваний тоді Едмонтом Сафрою, ключовою людиною в торгових операціях, типу золота опіум, який постачав тонну золота на гонконгський ринок, Перед поїздкою до Швейцарії з'їздив до Преторії, Південна Африка, де зустрівся з доктором Крісом Сталсом. В той час заступником, керуючого South African Reserve Bank, який контролював усі оптиви угоди з південноафриканським золотом. Після кількох розмов протягом тижня мені сказали, що банк не може продати мені 10 тонн золота, яке було повноважено купити від ім'я клієнтів, яких я як передбачалось представляв. Мої друзі в потрібних місцях знали, як виготовляти документацію, яка не викликає сумнів. Резервний банк відіслав мене до швейцарської компанії, яку я не не можу. Бо це порушить прикриття. Мені також дало адресу 3-девелопмент-банк в Женеї. Метою мого експерименту було розкрити механізм того, як продається приміщація золота. І, по-друге, перевірити підроблені документи, які були підготовлені мені моїми друзями. Колишнім розвідникам, які спеціалізувалися на такого роду справах, пам'ятаєте М серед Джемс Бонд. Дозвольте мені заповнити ваше М діста існує тільки його істинний ініціал С. Документи, які були у мене, складалися з ордерів на покупку від Ліхтенштейну. Кампанія за відповідними підкріплювальними паперами. Коли я звернувся в Trade Development Bank, там мене спочатку сердечно вітали, але в міру просування переговорів підозрілисть посілювалась, поки я не відчув, що для… Мене вже небезпечно відвідувати банк. І не сказавши нікому в банку, я покинув Женеву. Пізніше цей банк був проданий American Express. Компанія American Express піддалася короткий перевір з боку колишнього генерального прокурора. З'єднаних держав Едвіна Міза, після чого його швидко звільнили з посади, оголосили корапціонерам. Я встановив, що American Експрес завжди була каналом для відмивання наркогрошей. І більш того, ніхто не зміг пояснити мені, чому приватна компанія має право друкувати долари. Хіба не доларами є дорожні чеки American Експрес. Пізніше я викрив зв'язок між Сафрою і American Експрес їхнього причетність до торгівлі наркотологи, що засмутило, напевно, багатьох. Членка Міна-300, Джефет, управляє компанією Charter House Jefet, яка в свою чергу контролює компанію Jardine Madison, як прямий вихід на гонконгівську Гонконг... Гон... Кон... торгівлю опіумом. Джефети, як кажуть, є англійськими квакерами, Сім'я Матесона, також члени Комітан-300, була головною фігурою в торгівлі опіумом в Китаї, принаймні аж до 43-го року. Матесони постійно зазначилися в почесному списку королева Англії з початку 19-го століття. Вищих розпорядників торгівлі наркотою в Комітан-300 не мучать совість через те, що щороку вони руйнують мільйони людських життів. Вони є агностиками, катарами, членами культу Діоніса, Озіріса або і того гірше. Для них звичайні люди існують лише як засіб досягнення власних цілей. Їхні первосвященники Бульвер Літон і Олдос Хакслі проповідують Євангеліє наркоти як корисних речовин. Процитуємо Хакслі. А для особистого щоденного вживання завжди існували хімічні інтоксиканти, сіросливні седотіви, існодійні, всі ейфорики, що ростуть на деревах, галюциногени, які зріють в ягодах, вживалися людьми з незапавітних часів і до цих засобів зміни свідомості. Зараз наука додала свою гаму синтетичних речо- синтетичні речовини. Для добежного вживання захід дозволив тільки алкоголь і тютюн. Всі інші хімічні двері в стіні, в стіні оголошені наркотою. Для олігархів і плютократів комітет 300 наркота вирішують дві, два завдання. По-перше, приносять колосальну суму грошей і, по-друге, остаточно перетворюють народ в бездумних наркотичних зомбів, якими буде легше управляти, ніж людьми, що не потребують наркотиків. Бо покарання за заклад буде означати припинення постачання героїну, кокаїну, марихуани, тощо. Для цього необхідно легалізувати наркоту. Тож монопольна система, яка вже готова для ведення, як тільки складні економічні умови, провісником яких є депресії 91-го року, викличе різко підвищення попиту на наркоту в міру того, як тисячі постійно безробітних стануть вживати наркоту для втіхи. В одній з цілком таяних статтей Королівського інституту міжнародних справ цей сценарій викладений таким чином, таким чином, частково. «Будучи незадоволеними християнством і при широкому поширенні безробіття, Ті, хто залишиться без роботи протягом п'яті більше років, відвернуться від церкви і будуть шукати розраду в наркоті. Саме тоді повинен бути встановлений повний контроль за торгівлею наркотою, щоб уряди всіх країн, які знаходяться під нашою юрисдикцією, мали б монополію, якою ми будемо. управляти через постачання. Наркотичні бари подбають про непокірних і незгодних. Потенційні революціонери будуть перетворені в нешкідливих наркоманів, які не управляють власною волею. Це сценарій е е частично вже здійснився в світі під час ухвалення і впровадження принуділовної Є досить багато доказів, що ЦРУ і британська розвідка, особливо MI6, вже принаймні 10 років працюють над досягненням цієї мети. Королівський інститут міжнародних справ використовував, використовував справи всього життя Олдуса Хакс і Бульвер Лютона, як програма досягне такого стану людства, коли люди вже не будуть управляти власною волю умов нового владу. И нового темного століття что швидко наближається. Давайте подивимося, що первосеченийник Олдос Хаксли говорить говорит про це. У багатьох суспільствах на багатьох уровнях цивілізації були зроблені спроби поєднати наркотическое сп'яніння з божественним сп'янінням. У стародавніх греців, наприклад, этиловый спирт мав своє місце в офіційній релігії. Бахус, як ми часто його називаємо, був справжнім божеством. Повна заборона хімічних змін, свідомості може бути закріплена на законодавчому рівні, але не може бути нав'язана примусово. Мова наркотичного лобі на капіталійському пагобі. Тепер давайте розглянемо інший тип нарк... наркотиків. Ще не відкритого, але які, можливо, вже знаходяться на порозі відкриття наркотиків, що роблять людей щасливими в ситуаціях, в яких вони зазвичай нещасні. Чи може бути більш нещасто людина, яка шукає і не може знайти роботу? Такий наркотик був би благословенням, але благословенням небезпечним, серйозними соціальними і політичними загрозами зробивши нешкідливі ейфорійні речовини доступними. Який-небудь диктатор, в лапках, читає Комітет 300, зміг би примирити все населення зі станом речей, з яким, поважаючи себе, людина не повинна миритися. Цілком діалектичний шедевр, що Хакс захищає, і що є офіційна політика Комітету 300 його сирогатого комітету Можна просто визначити як контроль і управління масовою свідомістю. Як я часто говорив, всі війни — війна за душу людей. Нам не втямки, що торгівля наркотової війни — слабкої інтенсивності, яка ведеться незвичайними методами проти всього людства. Така незвичайна війна — найнебезпечніша форма війни, яка, раз почавшись, вже не закінчиться. Деякі можуть поставити під сумнів, причетність бритійської королівської сім'ї до торгівлі наркотою. Побачити це на друкованим газетах було би абсурдним. І в наші дні у пресі це дуже часто видається саме так абсурдним. Дуже старе правило говорить, якщо ви хочете щось заховати, покладіть це на відному місці. Книга Ефа Стернера «Бритійська опівна політика» Публікована в 1876 році, показує, як бритійська монархія і дармоїди родичі королівської сім'ї були глибоко залучені в торгівлю опівом. Тернер був секретарем Англо-Східного товариства за припинення опіум на торгівлі. Він відхилив вимогу мовчати висунуту представником корони серем Р. Темплом. Тернер стверджував, що уряд, а отже і корона, повинні відмовитися від оповної монополії, і якщо взагалі отримувати будь який доходи, то отримувати тільки те, що виникає з податків, які чесно повинні використовуватися в якості стримуючої сили. Тернеру відповів представник монархії Лорд Лоуренс, який боровся проти втрати монополії бритійської Остінської компанії. Було бажано позбутися монополії, але особисто я не схильний бути ініціатором змін. Якщо це лише питання про скромні збитки, які ми можемо собі дозволити, то я би не вагаючись жив необхідним заходом. Взята з «Калькутських газет» 1870 року. До 1874 року боротьба проти глибокого залучення Бритійської монархії і аристократії в опруну торгівлі в Китаї стала розпалюватися. А Східне товариство за припинення опруну торгівлі наполегливо нападала на тодішню аристократію безстрашна. Посилювали свої атаки, приклад, які нам необхідно наслідувати. Товариство вважало, що цянцинський договір, який змусив Китай погодитися з імпортом величезної кількості опіуму, був підлим злочином проти китайського народу. З'явився могутній воїн Джозеф Гранді Олександр, адвокат за професію, який в 1866 році очолив сильну атаку проти опіумної політики Бритійської корони в Китаї в якої він відкрито згадував про участь у торгівлі королівської сім'ї і аристократії, де вперше Олександр розкрив перед усіма справжню роль інших. Скарби корони у всій цій справі він поклав провину саме на тих, на кого слід, тобто прямо на монархію, на так звану аристократію їхніх слуг в бритійському уряді. Під впливом Олександра суспільство прийняло на себе зобов'язання повністю припинити вирощування опіумної мак в Бенгалії, Індії. Олександр виявився доблесним воїном без страху і докорів. Завдяки його лідерству в боротьбі наркоаристократія почала діяти нерішуче перед обличчям його відкритих викриттів королівської сім'ї і дармоїдів. Сколько членов парламента, числа консерваторов, юнионистов и лейбористов, начали выступать в его поддержку. Лорд Кимберли, представник королевской семьи, и сам сильно олегал, что будь-який справа втруется в то, что он назвал национальную торговлю, взятнулся серьезно против Кабинета. Александр и его товариство продолжали свою деятельность, перед обладающим на погроз. І, врешті-решт, парлямент погодився, признаючи Карлівську комісію з розслідування торгівлі округу на з лордом Кімберлі, який був міністром у справах Індії. Навряд чи можна було знати більш невідповідну особу для глави цієї комісії. Це було схоже на те, як якщо Будалося призначили в комісію орден. У своїй першій заяві Лорд Кімберл дав зрозуміти, що він швидше піде у відставку за своє високопосаду, ніж погодиться на резолюцію проти відмови про від доходів від індійського опіуму. Слід зазначити, що під доходом від індійського опіуму малость на увазі гроші, які нібито використовувалися на благо всього англійського народу. Це така ж брехня, яка дає про те, що народ Південгавки має частково в величезних прибутках від продажу золота і алмазів. Дохід від індійського опіуму йшов прямо в сейфи і в аристократів, олігархів і плутократів і робив їх мільярдерами. Книга Ронтрі. Імперська торгівля наркотиками дає захоплюючий звіт про те, як прем'єр-міністр Гладсен і його спільники Плутократи брехали, шахраювали, викручували, щоб приховати від громадськості те, що бритійська монахия погрузла в торгівлю опігу. Книга Ронтрі Джерело інформації. Про з'зок королівської сім'ї англійської аристократії. З. Опівну торгівлю також про величезні статки, які вони накопичили на страждання китайських курців опіву. Лорд Кімберлі. Секретар комісії з розслідування сам був сильно пов'язаний з торгівлею опіом, тому він робив все, що в його силах, щоб закрити розслідування для тих, хто шукав правди. Нарешті під сильним тиском громадськості Королівська комісія була змушена відкрити двері для такого розслідування, тож стало відомо, що найбільш високову ставлення особи в країні торгують опіумом і тримують величезне. Прибутки, але ці двері швидко зачинили, і Королівська комісія не викликала в якості свідків жодного експерта. Після цього вона працювала протягом абсурдно короткого часу, потім і зовсім припинила свою діяльність. Комісія це було нічим іншим, як фарсом і прикриттям, до чого вже звикла в Америці 20 століття. Сім'ї східного ліберального естеблішменту з'єднаних держав. Так само були глибоко залучені в опіум торгівлі в Китаї, як і бритійці. І сьогодні цей стан справ зберігається. Свідчення того, недавня історія, коли президент Джеймс Л. Картер скинув шаха Ірану, чому шах був відсторонений і потім убитий урядом з держав. Говорячи одним словом, через наркотики шах обмежив і фактично поклав кінець безмірно прибуткової торгівлі опіуму, яку вели британці в Ірані. На той час, коли Шах взяв Іран під свій контроль, там був вже мільйон опіумно-героїнових наркоманів. Цього британці терпіти не могли, тому вони направили держави робити з них брудну роботу в рамках особливих відносин між двома країнами. Коли, як захопив посольство держав в Тегерані, поставки зброї держав розпочати ще при Шаху не припинилися. Чому? Якби держави зробили це, Хоменє заборонив би брит бритійську монополію в торгівлі опіумом в своїй країні. Щоб підтвердити цю точку зору, зазначимо, що після 1984 року ліберальне ставлення до торгівлі опіумом призвело до збільшення числа наркоманів до 2 мільйонів, згідно зі статистикою Організації об'єдних націй і Всесвітньої організації охорони здоров'я. Як президент Картер, так і його послідовник Рональд Рейген, свідомо і з повним розумінням того, що поставили на карту і далі постачали зброю в Іран. Навіть коли американські заручники знамагали в полоні. У 80-му році я написав монограф під назвою «Що дійсно сталося в Ірані», які викладалися факти. Торгівля зброї з Іраном була оформлена зустрічі між Сайросом Венсом, слуховою комітетом 300, і доктором Хашемі. Після чого ВПС США негайно почали переправляти зброю до Ірану, яка не припинялася навіть у розпал кризи із заручниками. Зброя доставлялася із запасів армії зійної держави в Німеччині, а деякі партії йшли безпосередньо зі Сполучених Штатів з, до заправки літаків на Азорських островах. З приходом Хаміні, який був поставлений до влади в Ірані комітетом 300, виробництво опіуму стрімко підскочила вгору. До 84 року виробництва опіума в Ірані перевищила 650 тисяч тонн на рік. Картер і реган зробили все, щоб не було подачих перешкод опіуму на торгівлі, і вони виконали мандат, даний їм для цієї мети, олігархічними сім'ями Британії. Незабаром за кількістю виробленого опіуму Іран почав змагатися з золотим трикутником. Жах не был единственной жертвой комитета 300. Вільям Бакли, ще в отделу ЦРУ в Байруте, маючи достатньо знаний про те, что стоит за торговлей почав расследование в Иране. Ливанин навіть Пакистан З Ісламабаду Баклі почав посилати викривальні доповіді в Ілленглі про зростаючу торгівлю опіумом в Золотому півмісяці, і в Пакистані. Пасовцівні держави в Ісламабаді підпалили, але Баклі вдалося уникнути нападу НАТО і повернутися до Вашингтона, оскільки його прикриття було розкрите невідомими силами. Потім трапилася досить дивна річ зупережцим Право стволоне ЦРУ для випадків, коли прикриття агента викривають. Баклі знову право беруть. ЦРУ фактично засидило його до смерті, щоб змусити його замовкнути. Цього разу вирок був приведений у виконанні. Баклі був викрадений агентами Комітету 300 під час жорстоких допитів, які вів генерал Мохамед Ель Хауїлі з сирійської розвідки, намагаючись змусити Баклі розкрити імена всіх агентів де в цих країнах він був жорстоко вбитий. Спробує розкрити шарамакомасштабну торгівлю опіом, що ввелася з Пакистану, Лівану та Ірану, коштувало баклі життя. Якщо вільні люди, якщо, якщо які не, які ще залишилися в цьому світі, вважають, що вони одна осібна або малими групами можуть перешкодити торгівлі наркотою, вони жорстоко помиляються. Вони можуть відрізати якісь щупальця кокаїнової або героїнової торгівлі. Але ніяк не головне. Короновані кобри Європи, сім'ї східного ліберального естаблішменту не потерплять цього. Війна проти наркотиків, нібито веде адміністрація Буша, служить для тотальної легалізації цих видів і форм наркотиків. Це наркотики, Ці наркотики це просто соціальний порок. Не просто соціальний порок, а повна масштабна спроба встановити контроль над свідомістю людей на нашої планети. Або, як говорять про це автори, змови долі, викликати радикальні зміни в з'єдних державах. Це принципове завдання комітету 300 абсолютно таємного товариства. Нічого не змінилося в вопільна іринова кокаїнові торгівлі. Вона все ще ведеться тими самими родинами з вищого класу Британії та з'єдних держав. Це все ще надзвичайна прибуткова до торгівля, де збитки завдані конфіскаціями на наркотиків. Влади, які, здаються великими, списуються в залах засідань в Нью-Йорку, Гонконзі і Лондоні за портвенем і цігарою, як просто накладні витрати. Шлюз. Круговий стіл. Британський колоніальний капіталізм завжди був оплотом олігархічної феодальної системи Привілеї в Англії і залишається таким до сьогоднішнього дня. Коли бідний простодушний небожий народ Південної Африки Африці, Відомо, як Бури потрапив в 1799 році в заплямовані кров'ю руки бритійської аристократії. Ці люди не могли собі уявити, що незвичайна жорстока війна, яку вела королева Вікторія, фінансувалася неймовірно величезними сумами грошей, які прийшли з мітевих статків опряму торгівлі бритійської ост компанії в Китаї. Члени комітету 300 – Цесіл Джон Родс, Барні Барнато і Альфред Бейт, Провокували і організовували війну. Ротс був головним агентом Рошельдів, які в першу чергу загрібали гроші з торгівлі ОПЕМО. Ці грабіжники, шахраї-берегуни Ротс, Барната і Опенгаймер, Джоал і Пейт позбавили бурів і золота і алмаз, які століттями належали їм, і лежали в їхній землі. Південно-африканські бури не отримали нічого з мільярдів і мільярдів долярів, отриманих від продажу. їхніх золота і алмазів. Комітет 300 швидко захопив контроль над цими величезними скарбами, які він підтримує зараз через одного зі своїх членів сера Гарри Опенгеймера. Середнестатистичний південний африканець тримає 100 доларів в рік на одну людину від відобутків золота і алмазів. Мільярди ж течуть банкірам комітету 300. Це одна з найбільш мерзенних історій жадібності, грабежу і вбивства нації в аналах історії. Як змогла британська корона здійснити це приголомшливе обман в таких гігантських масштабах? Щоб виконати таке геркулесовське завдання, потрібна висококваліфікована організація виданих агентів на місцях, які виконували б щоденні інструкції, які надходять від ієрархії змовників. Першим кроком була пропагандистська кампанія, яка зображала бурів, як Несивілізованих варварів, лише злегка схожих на людей, які позбавляють бритійських громадян права голосувати в Бурській республіці. Потім до пола Крюгера, лідера Трансвайської республіки, були висунуті свідомо нездійснені вимоги. Далі пішла серія інцинованих інцидентів, які спровокували бурів на відплату, але це також не спрацювало. Потім був ганебний рейд Джемсона, в якому такі собі Джемсон повів банду з декількох сотін збройних людей в атаку на Трансваль. Після цього відразу ж вибухнула війна. Королева Вікторія забезпечила зброю найбільшу і доброзначної армію того часу. Це був 1898 рік. Вікторія думала, що війна закінчиться два тижні, відбори не, не мали постійної армії, навченої міліції і не змогли протистояти 400 тисячам солдатам, набраним з британських нижчих клясів. Населення призовного віку уборів, вважаючи фермерів і їхніх синів, не перевищували 80 тисяч чоловік. Деяким з них було по 14 років. Радіар Кіплінг також думав, що війна закінчиться меншим, ніж за тиждень. Але замість цього з винтовкою в одній руці біблії в інший, Бури протрималась три роки. Ми вирощили в Південну Африку, думаю, що війна закінчиться тиждень, говорив Кіплінг, а бури нас добре провчили. Так можна було б провчити комітет 300 сьогодні, якби ми змогли з стрій. 10 тисяч лідерів, хороших і віднаних людей, щоб повести наш нарід в боротьбі проти ганського чудовиська, яке загрожує знищити все, за що виступає наша Конституція. Ну, майже вже знищили. Після закінчення війни в 1902 році бритійська корона мала закріпити свій контроль над неймовірним багатством золота і алмазів, яке лежало під безплідними степами бурських республік Трансвааль і Оранжевих. Це було зроблено з допомогою кругового столу з легенди про короля Артура та його лицарів. Круглий стіл це строго кажучи, операція відділу міши з бритійської розвідки, розробила комітетом 30 разом з програмою стипендії Ротса є Ханжаром в серці Америки. Круглий стіл був заснований в Південній Африці все селом і фінансувався сім'ї англійських рочів. Його мета була підготовка лояльних до бритійської корони ділових лідерів, які забезпечили б короні приплив доходів від величезних скарбів у вигляді золота і алмазів. Південно-африканці позбавили всього, що належало їм по народження. Настільки швидко і ефективно, що стало очевидним наступне. Таке було по тільки централізовано керованій команді. Цей централізованою Команди був комітет 300. Той факт, що це задом втілив життя, сумнівані підлягає. На початку 30-х років британська корона мертвою хваткою трималася в руках. Найбільше в світі запаси золота і алмазів. Комітет 300 отримав у своє розпорядження величезне багатство від торгівлі наркото. Також не менше багатство в вигляді запасів металів і мінералів Південної Африки. На Досівництві там був встановлений повний фінансовий контроль. Круглий стіл грав з цій справі ключову роль. Чітким завданням Круглого Столу після поглинання Південної Африки було звести на невест перевага, утриманні з Єдним в результаті американської війни за незалежність і знову поставити з Єдну державу під британський контроль. Для цієї мети велике значення мала організаторські здібності, які були у лорда Милнера, протеже семьи лондонских прошлых. После процедуры отбора членов круглого стола, за принципами масонства шотландского ритуала, обраны из проходили интенсивное навчання в Кембриджском и Оскарском университете под пыльным оком Джона Раскина. Коммунист, старої школи, как он сам зізнався, И Т. Х. Грина, оперативного противника МИ-6. Сама Грин, сын христианского и евангельского священнослужителя В. Блоковоротца Миллнера Джона Виллера Беннета, Линдзея Джорджа Бернарда Шоута, Ялмара Шахта, министра Фінансів Гітлера. Я зупинюся тут, щоб нагадати читачам, що Круглий стіл. Це лише один сектор величезного і всеосяжного комітету 300, Навіть сам круглий стіл складається зі сплетення підприємств, установ банків і навчальних закладів. Розплутувати навіть кваліфікованого актуарію зі страхової компанії, де влося би не менше року. Члени круглого столу розповзлися по всьому світу, щоб взяти в руку контроль за фінансовою політикою і політичними лідерами в усіх країнах, де вони діють, у південній Африці генерара, генерала Смаца, який бився проти бритійсь, бритійців в бурській війні, навернули. Він став провідним розвідувальним військовим і політичним агентом, який підтримував інтереси бритійської корони. У з'єднаних державах в останні завдання виведень країни з гри випала Вільяму Янделу, який виховав Генрі Кісінджер і організував його блискавичний підйом до верхівки влади в якості головного радника Комітету 300 по з'єднаних державах. Після закінчення універу Вандербільта В 17-му році Еліот був відібраний для роботи в банківській мережі Ротшильдів-Варбургів. Він працював у Федеральному резервному банку Сан-Франциско і йшов до посаду директора. Тут він діяв як офіцер розвідки варбургів Ротшильдів, повідомляючи про важливі області з'єднаних держав, за якими він вів спостереження. Масонські спостерігачі помітили таланти Еліоти. І порекомендували його для стипендії Році. І в 1923 році він поїхав в Бальол, коледж Оксфордського універну, під сплячими шпилем, якого ховалася мережа інтриг і майбутні зрадники Заходу. Балиал колледж и заразы в центрах выбывания кандидатов для круглого стола, из-за грунтовного промывания мяски, проведеного представником Тавистовского института людских отношений, линзы, який изменил ректора Балиал колледжа Грина, еліота приняли в круглый стіл и потім направили в КМС, где он отримав призначення, яке поливало в том, чтобы вернуться к земле и стать лидером в академічних колах основа філософія круглого столу поляла в тому, щоб просувати своїх членів на посади, що дозволяють формулювати і вхідувати в життя соціальну політику через соціальні інститути, за допомогою яких можна було б маніпулювати тим, що Раски називав масом. Члена круглого столу просочувалося на вищу посаду банківська справа після. Проходження курсу в Тавістокському інституті. Курс був створений лордом Леконсфілдом, наближеним до британської королівської сім'ї, а потім його читав Роберт Брант, який згодом очолив великий французький банк Лазар Фререс. КМС був і залишався становою, яка як найтісніше пов'язана з бритійською монархією. Круговий стіл має ряд дочірніх організацій, включаючи наступні. Вилдерберський клуб за столом на и Рейн, керівником яких є Дункан Сендіс. Видатний політик Ізаак один Вальінстайн, Черчфілд, Фон Дічлі, таємний клуб банкірів, який я, я викрив в моїй роботі в 1833 році, міжнародна змова банкірів Фон Дічлі. Тристороння комісія Атлантична Рада Сполучених Штатів і Астонський інститут гуманітарних досліджень, таємним закулісним творцем яких був лорд Балок з Королівський інсуд міжнародних справ, який керував діяльністю Роберта Андерсона, шлях до влади Генрі Кісенджера, головента КІМС в ЄНИ Державах. Це історія тріумфу бритійської монархії надреспубліка Сполучених Штатів Америки. Це жахлива розповідь, занадто довго, щоб наводити її тут. Проте було б надбалістю, з мого боку, якби я не згадав хоча б кілька головних фактів по взльоту Кісінджера до слави, багатства і влади. Після бойовського служби в армії з держав, де він був шофером Фріца Кремера і об'їздив всю зруйновану війну Німеччину, Кісінджера відібрали завдяки родині Пінгаймерів. Для подальшого навчання в Вілтон-Парк у той час Кісінджер мав звання рядового. 52-му році Кісінджера направили в Тевістокський інститут, де його обробкою займався Дікс, який буквально вивернув його на виворот. Після цього вже нічого не могло стримати Кісінджера. Його направили зслужити в Нью-Йоркське відділення Ради з міжнародних відносин Джорджа Франкліна. Вважається, що проект офіційної ядерної політики з держав був представлений Кісінджеру під час його перебування в Тевістоку. Кіссінджер взяв безпосередню участь в першому оформленні цього проєкту під час семінару Круглого столу. Ядерна зброя та зовнішня політика, який висунув доктрину відому як гнучка відповідь. Цілковіта і раціональність, яка стала відомою під скрочу назвою Мед. Завдяки віліму Аянделу Еліота і Джона Віллера Беннета. Головного директора круглого столу з боку розвідслужб і шефа з польових операцій мішись в зі державах. Кісенджер став улюбленим сином Еліота. Про що він? Написав у своїй книзі... книзі прагматичної переваги. Кісінджер залучили коло столу, щоб проштовхну... проштовхувати монетарійську політику, яку він вивчав на міжнародних гарвардських семінарах. Кісінджер вбирав як губка по вченню Еліот, він більше не був схожий на людину, яку генерал Кремер колись описував як мого маленького шофера Жидьонка. Кісінджера осініла духом магістра Баліола і він став завзятим учнем прогнилий бритійську аристократію, сприйнявши філозофу Тойнбі, головного директора з розвідки для мішістів в Королівському інституті міжнародних справ. Кіссенджер використовував її положення для своєї дисертації. До середніх 60-х років Кіссенджер довів свою корисність Круглого столу і КМС, тобто британської анархії. В якості захочення одночасно як випробування Кісенджера Кісінджер. віддали у розпорядження маленьких груп, в яку входили Джеймс Шлезінгер, Сандер Хейк і Деніел Ельсберг. Круглий стіл зазвичай проводив серію експериментів з цією групою. Співпрацював Головний теоретик Інституту політичних досліджень Ноам Хомський. Хейк, як і Кісінджер, працювали для генерала Кремера, але не як шофер і генерал, і генерал знайшов ряд різних вакансій в Міністерстві оборони для свого протеже. Як тільки Кісінджера призначили радникам з національної безпеки, Кремер домігся, щоб Хейк призначили його заступникам. Елсберг, Хейк і Кісенджер пізніше привели в дію Вотергейтський план КМС», щоб вигнати Ніксона за непокору прямим розпорядженням комітету 300. Хейк грав головну роль в психологічній обробці тиску на президента Ніксена в результаті цієї діяльності з розм'якшення волі президента, фактичне управління Білим домом перейшло до рук Кіссенджера. Як я згадував в 84 році, Хейк був посередником Білого дому, відомим під прізвиском «глибока глотка» – «Діптроуд», який передавав інформацію команді Вудварта і Бернштейна з газети Washington Post. Вотергейське переслідування Ніксона в той час було найбільшим переворотом з дійсним круглим столом, який був агентством і інструментом КМС. Всі заплутані і нитки цієї справи до Круглого столу, а від нього такі меси, безпосередньо до королеви Англії. Перениження Ніксона було предметним уроками, попередженими майбутнім президентом з'єднаних держав, що вони не думали, що можуть піти проти комітет 300 і перемогти. Кеннеді, без вбили на очах усього американського народу за ті ж причини. Фігура Ніксона вважалася настільки значною, що буде його долі Джона Кеннеді. Але який момент не обирався, комітет 300 вживає заходів, щоб до свідомості кожного претендента на місці Білому дому дійшло попередження. Немає жодної людини поза межами нашої досяжності про те, що це попередження залишається в силі, як за часом вбивства Кеннеді і вигнання Ніксена, свідчить поведінка президента Джорджа Буша чиї намагання прислужитися своїм господарям повинні стати причиною серйозного занепокоєння тих, хто стурбований в майбутній з'єдних держав. Мета цього заходу стала ясною з випадку з документами Пентагону і з факту призначення Шлезінгера в адміністрацію Ніксона для того, щоб він гальмував роботу оборонних відомств і протидіяв розвитку атомової енергетики. Цю роль Шлезінгер виконував, займаючи відповідальну посаду в комісії з домової енергетики, що грала одну з ключових ролей в деіндустріалізації з'єднаних держав в рамках стратегії постіндустріального нульового зростання, запланованого Римським клюбом. Починаючи з цього моменту, ми можемо простежити корені з економічної депресії першого року, яка коштує робот 30 мільйонам американців. Шлюс. Світовий уряд. Прослизнути в Комітет 300 і, олігар... і, олігар... і олігархічні сім'ї, які його складають, практично неможливо. З них дуже важко зірвати камуфляж. Кожен вололюбний американець повинен знати наступне Комітет 300, диктує всю зовнішню і внутрішню політику з'єднаних держав протягом уже понад 200 років. Найбільш наочно проявля... це проявилося у випадку з так званою... Доктрина Трумана, яку Черчилль буквально в голову цій маленькій людині з містечка Індепенденс, штат Міссурі. Ось лише деякі з колишніх членів, чи начальники, зайняли вакантні місця після їх смерті. А також нинішні члени комітету 300 сервен Марк Тернер, Джеральд Віллєрс, Семюель Монтегю, «Інкчейп», «Квєскі», «Пізи», Шредери, «Арлі», Черчілі, «Фрезере», «Лазере» і «Джардін Матісони». Повний список членів Комітету 300 представили в іншому місці цієї книги. Ці люди з Комітету 300 наказали президенту Вільсіну, виступити проти Німеччини під час Першої війни. Цей комітет наказав Рузвельту спровокувати японську атаку на Перл-Харбор з метою вступу Соєдних Держав у Другу стову війну. Це люди. Цей комітет. Наказали нашій нації воювати в Кореї, В'єтнамі та перській затоці. Чиста правда в тому, що держав вбилися в п'яті війнах цього століття ім'я Мерзенова комітету 300. Здається, що майже ніхто за винятком небагатьох не зупиниться і не запитає, чому боролися в цих війнах. Великий барабан патріотизму. Воєвнича музика без різнокольорових пропорцій і жовті стрічки, здається, позбавила велику націю розуму. У 50 річницю Перл-Харбора ведеться нова кампанія на якості до Японії. Причому веде прямим і безсоромним чином не інститут тих відносин, а адміністрація Буша і Конгрес. Переслідується та ж саме мета, яку переслідував Рузвін, провокуючи атаку на Парл-Харбард. Представити японців агресорами, розв'язати економічну війну, а потім підготувати наші сили для наступної фази збройної агресії проти Японії. Це план вже запущено в дії, справа часу, коли наших синів і даньок пошлють на забії. На догоду феодальним лордам з комітету 300 ми повинні заявити в голос. Нас мають намір принести жертву не за свободи і не з любов'ю до батьківщини, а за систему тирани, яка скоро охопить увесь світ. Це пророцтво наразі вже, на жаль, збулося. Хватка цієї організації настільки сильна, що 95 Британських громадян з 1700 року змушені отримувати в якості своєї частини менше 20% національного багатства цієї країни. Саме це ліграхічна феодальна лорда Англії люблять називати демократією. Ці витончені, справжні англійські джентльмени, фактично вкрай бежальні те, що вони. Зробили в Індії, Судані, Єгипті, Іраку, Ірані та Туреччині. Буде повторено в кожній країні при новому світовому порядку, єдиному світовому уряді. Вони використовують будь-яку націю і басти, щоб забезпечити свій привілейований спосіб життя. Басти саме цього класу бритійської аристократії напов з напов'язанням і переплетанням за торгівлею наркотиками, торгівлю золотим, алмазами і зброєю комерції і промисловістю, нафтою, засобами інформації та розважальної індустрії. Крім рядових ліберистів, але не їх лідерів, більшість бритійських політичних діячів, поход з титулованих сімей, їхні титули спадкові і передаються від батька до старшого сина. Ця система гарантує, що ніякі сторонні не можуть і мріяти про політичну владу в Англії. Проте деяким чужинцям вдається де проводитися до лав елітних. Візьміть, наприклад, лорда Галіфакса, колишнього британського посла у Вашингтоні. Людона, яка передавала накази Комініта 300 нашому уряду під час Другої війни. Син Галіфакса, Чарльз Вуд одружився з місцем Примроуз, кровна родичка лорда Рошліда, за такими іменами, як лорд Суєтлінг. Ховається ім'я Монтегю, директора Банку Англії. Довірена особа і радника королеви Елизавету II, власниці контрольного пакету акцій нафтової компанії Shell. Всі вони — члени комітету 300. деякі старі, старі бар'єри сьогодні вже зруйновані. Титул сьогодні не єдиний критерій для допуску в Римський Клюб. Буде, до речі, зробити огляд того, що комітет «Трехсот» сподівається досягти, які його цілі і завдання. Перш ніж ми приступимо до опису його величезного, широкомасштабного і взаємопов'язаного переплетення банків, страхових компаній, корпорацій і подібне. На підготовку нещенаведених інформацій, пішли роки досліджень і пошуків, в ході яких зіставлялися дані сотен документів, а також моїх особистих контактів, які дали мені можливість доступу до паперів, що місяць важливий подробиці. Комітет 300 складається з певних особистостей фахівців у своїх галузях, виключаючи фахівців з культу дьявола культус діаболікус, хімічних засобів зміни свідомості, фахівців з отрутами, з розвідувальної діяльності, експертів в банківському бізнесі і у всіх областях комерційної діяльності. Слід згадати колишніх членів комітету, враховуючи їхню важливу роль в минулому, а також той факт, що їхні місця зайняли члени їхніх семей, які довели, що вони варті. Цієї Серед членів комітету знаходяться старі сім'ї європейської чорної аристократії, European Black Nobility, американського східного ліберального естеблішменту, The American Eastern Liberal Establishment, Вірахії франкмасонства і ордеру Черепа і Кісток, Ордер of Скал і Бонс, або як вони відомі, по комітету, підкорюючи вітер моря, Moria Conquiring Queen Wind Grupa Muma The National Council of Churches, the World Council of Churches, The Circle of Initiates, The Nine Unknown Men Lucas Trust Jesuit Liberation Theologist The Order of Elders of Zion The Nazi Princess, International Monetary Fund, The Bank of International Settlements, The United Nations, The Central, British Quator Coronati, Italian P2 Masonry. Особливо є члени, що входять до Ватиканської ієрархії. Central Intelligence Agency – обраний персонал Тевістовського інституту, різні члени провідних фондів і страхових компаній, названих в наведених нижчих списках. Hong Kong and Shanghai Bank Inc. The Milner Group Roundtable Gini Foundation German Marshall Fund Dichley Foundation NATO Club of Rome Environmentalist, The Order of St. John of Jerusalem One World Government Church Socialist International «Black Order», «Tule Society», «NNRB Rosencrucians», «The Great Super One» і буквально сотні інших організацій. Що ж ми бачимо на тривке об'єднання людей з дивними ідеями? Звичайно, ні, у складу Кам'яту 300, який має 150-річну історію знаходиться дехто числа найяскравіших найіскри... інтелектів, зібраних разом, щоб створити повністю тоталітарне і абсолютно кероване нове суспільство. Насправді це суспільство не є новим. Ці його ідеї черпаються з диявольських культів. Воно прагне до 11-го уряду, досить добре описаного одним з його покійних членів, Гербертом Уельсом, в його роботі замовлення комітетом, яку Уелс сміливо назвав «The Open Conspiracy – Plans for a World Revolution». Це було сміливе ствердження, намірів, але фактично не таке вже і сміливе, бо ніхто не повірив Уелсу, крім великих вищих, членів АННРБ і тих, кого ми назвали б сьогодні інсайдерами. Ось частина з того, що пропонував Уелс. Відкрита змова проявиться спочатку, як я вважаю, як свідома організація інтелігентних і в деяких випадках багатих людей, як рух, що має чіткі соціальні та політичні цілі. За спільну згоду ігнорую більшістю існуючого апарату політичного управління або використаю його як Випадковий інструмент на окремих стадіях просто рух певного числа осіб в певному напрямку, які незабаром виявлять з деяким подивом спільною міту, до якої всі вони рухаються. Всіма можливими засобами вони будуть впливати на уряди і управляти ними. Кніга Джорджа Орела. 1904, робота Уолса є агітацією мас за єдиний сітовий уряд. Якщо підсумувати намір і цілі комітет 300, можна звести до наступного. Єдиний світовий уряд і однакова грошова система при постійних спадкових олігархів яких не обирають, які вибирають лідерів числа самих себе у формі феодальної системи, як це було в середні віки. У цьому єдиному світі населення буде обмежено шляхом скорочення числа дітей на одну сім'ю за допомогою хвороб. Війн і головне поки з усього населення світу не залишиться один мільярд людей, що приносять користь правлячому класу в строго і чітко визначених областях діяльності. Середнього класу не буде тільки правителі і слуги. Всі закони будуть уніфіковані в рамках юридичної системи ситових судів, що використовують один і той же кодекс законів, за виконанням якого буде стерити поліція єдиного уряду. А об'єдне збройне сили єдиного світу насильно впорувають закони в усі колишні країни, які більше не будуть розділятися межами. Система буде заснована на базі злагоди в державі. Хто підкорився і з Єдиномістовому уряду, буде винагороджений коштами для життя. Хто збунтується, буде просто заборонений голодом, а буде оголошений поза законом, ставши мишені для кожного, хто захоче бути його. Володіння особистою вогнепальною або холодною зброєю буде заборонено. Буде дозволено. Только одна религия в форме церкви Единственного Уряда, которая, как мы побачили, началась існувати с 1920 -го года. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут вызнаны законными предметами навчання За приватних приватных або церковных шкіл все христианские церкви будут зруйнованы, а само христианство при Единственном Уряде від'єде у минуле. Щоб ввести положення, при якому не залишиться ніякої особистої свободи, ніяких концепцій свободи, не буде таких речей, як республіканська форма правління і невід'ємний суверенітет прав народу. Національна гордість і раса приналежність будуть викрадені. А в перехідний період навіть згадка про расопоходження буде Передметом найсуваріших покарань кожній людині вклад головою, що вона – тваринні її на уряду. На всіх людях будуть нанесені ідентифікаційні номери, наявність яких можна буде легко перевірити. Це просто зараз збивалося, всі околити мають стали покемоном і у них можна подивитися їх мак-адрес по блютузу. Ці ідентифікаційні номери будуть внесені до зведеного файлу комп'ютера НАТО в Брюсселі. Більгія, до якого все установи місцевого уряду матимуть мітевий доступ в будь-який час, згодені файли ЦРУ, ФБР, поліції штатів і місцевої поліції, податкове управління з'єдних держав, агентства з надзвичайних ситуацій ФЕМА, агентства соціального страхування буде значно розширені і ляжуть в основу бази даних персональних на кожного жителя з'єдних держав. Що буде поза законом, і ці життя, як ми це розуміємо, зараз не буде. Дітей будуть відбирати у батьків в ранньому віці, і вони будуть виховуватися наглядачами, як державне майно. Такий експеримент був проведений в Східній Німеччині за часів Еріка Хонекера, коли дітей відбирали батьків, які вважалися нелояльними громадянами. Жінки будуть розбещені постійним процесом емансипації жінок. Вільний секс буде примусовим. Порушення жінки у від старшинство років встановлені правил буде суворо каратися після народження двох дітей, жінок навчатимуть самостійним абортом. Відповіді дані данімуться в персональному досі кожної жінки в регіональних комп'ютерах з того уряду. Якщо жінка заводить після того, як вона народила двох дітей, Її насильно відправлять в клініку для проведення аборту, і при цьому буде проведена стерилізація. широко поширена буде порнографія в кожному кінотеатрі. Будуть показуватися в обов'язковому порядку порно... порнофільми, включаючи підерську-лесбійську порнографію. Вживання відновлюючих сили наркотиків буде обов'язковим. Кожен буде виділяти кота на наркотики, які можна буде купити в магазинах з того уряду по всьому світу. Будуть широко розповсиджуватися наркотики, що змінюють свідомість. Їх вживання буде обов'язковим. Такі змінюючі свідомість наркотики будуть додаватися в їжу, або впитну воду без відома, або згоду людей. Ну, маю на увазі кефірчики з факцинами. Повсюдно будуть створені наркотичні бари під контроль агентностого угод, яких люди-раби будуть проводити вільний час. Таким чином, від виключення зелі та маси будуть зведені до рівня і поведінки дресірованих тварин, без власної волі, легко підкорюваних і керованих. Економічна система буде заснована на правлінні олігархічного класу, який дозволить виготовляти рівно стільки продуктів харчування і послуг, скільки потрібно для функціонування таборів масової арабської праці. Цей багатством буде засереджений в руках елітних членів комітету 300. Кожну людину навчать, що він або вона повністю залежить від держави. В плані виживання світ буде управлятися за виконавчими декретами комітету 300, які негайно будуть отримувати силу закону. Борис Ельцин використовує декрет комітету 300, щоб в якості експерименту навязати кацапі волю комітету. Правословість повинна бути повністю знищена разом з атомними енергетичними системами. Тільки члени комітету 300 та їхні обранці матимуть право розпоряджатися за ними ресурсами. Сільське господарство буде винятково в руках комітету 300, а виробництво продуктів харчування. Буде суворо контролюватися, коли ці заходи почнуть приносити плоди, населення великих міст буде силою переміщено у віддалені райони, а ті, хто відмовиться поїхати, будуть виничені за методом, методом експериментського уряду, який здійснив полпот у Камбоджі. Евтаназія смертельних хворих і людей похилого віку буде обов'язковою. Населення міст не буде перевищувати заздалегідь визначені рівень, як це описано в роботі «Калергія». Кваліфіковані робітники будуть переміщені в інші міста, якщо місто, де вони живуть, виявиться перенаселені. Інші некваліфіковані робітники будуть видібрані на і відправлені в неповністю заселені міста, щоб заповнити їх квоти. Принаймні 4 мільярда дамейдів будуть винесені до 2050 року за допомогою обмежених воєн. Організованих епідемій пліндемії, смертельних від швидкоплінних хвороб і голоду, кількість електроенергії, їжі і води буде підтримуватися на рівні достатньому лише для підтримки життя на еліти, насамперед білого населення Західної Європи і Північної Америки, а потім вже інших раз. Населення Канади, Західної Європи та зі держав буде скорочено швидше ніж на інших. Континента поки з того населення не досягне керованого рівня в мільярд, з яких 500 мільйонів будуть китайці та японці, обрані тому, що вони вже протягом багатьох століть піддавалися суворі регламентації і звикли беззаперечно підкорятися влади. Час від часу буде штучно створюватися дефіцит їжі, води і медичної допомоги, щоб нагадувати масам, чи їхнє існування цілком залежить від доброї волі Комітету 300. Мається на віду, віду локдауни будуть створюватися після знищення таких галузей промисловості, як будовільне, автомобільне, металургійне, важке машинобудування, житлове будівництво буде обмежено. А збережені галузі промисловості будуть перебувати під контролем Недовського римського клюбу а разом з тим всі наукові та космічні дослідження, які будуть обмежені, цілком підлеглі комітет 300. Космічна зброя, коли ще країна буде знищена разом з атомовою зброєю. Всі основні допоміжні фармацевтичні продукти. Лікарі, дантисти і інші медпра... медпрацівники будуть зареєстровані в Центральному комп'ютерному банку даних. І ліки або медична допомога не будуть надаватися без спеціального дозволу регіональних контролерів. Відповідальність за кожне місто, селище і село. З'єдна держава заполонять люди чужих культур, які остаточно придушать Біло Америку. Люди, які зовсім не розуміють, що захищає конституцію з'єдних держав. І в чиїх головах поняття свободи і справедливості не стільки слабкі, що їм не надається ніякого значення. Їжа і дах над головою будуть єдиним, що їх турбуватиме. Буде заборонена діяльність цих центральних банків, крім банку міжнародних розрахунків, кістового банку. Приватні банки будуть оголошені поза законом. Винагорода за виконану роботу здійснюватиметься за уніфікованою заздалегідь, становленою кістовим урядом, шкалою. Будуть заборонені будь-які вимоги підвищення зарплати, а також всілякі відхилення від стандартно-уніфікованої шкали зарплати, становленої кістовим урядом. Ті, хто порушить закон, будуть негайно покарані. На роках у неї еліти буде ані готівки, ані монет. Всі розрахунки будуть виконуватися за допомогою дебетної картки, на якій буде насена ідентифікаційний номер власника. Будь-яка особа, яка порушила норми і правила комітету 300 буде покарана призупиненням дії або її, його, або її картки на час, коли, що залежить від характеру і тяжкості вчиненого злочину. Це вже просто збулося в якості соціального рейтингу, який зараз наразі працює в Китаї. Коли ці люди підуть за покупками, вони раптом виявлять, що їхні картки внесені в чорний список, і вони не зможуть отримати продукти або послуги. Спроба продавати старі монети, тобто срібні монети древніх або зниклих народів, будуть розглядатися як тяжкий злочин, що карається смертю. Ці старі монети потрібно буде здати протягом певного часу разом з пістолетами, рушницями, вибуховими речовинами і автомобілями. Тільки еліті і високопоставленим функціонерам цього уряду буде дозволено мати особисту зброю, гроші і автомобілі. Якщо людина скола серйозу злочин і картка буде вилучена в тому контрольному пункті, де вона її пред'явить, Після цього ця людина не зможе отримувати їжу, воду, житло і кваліфіковану медичну допомогу, і буде офіційно вважатися вигнанцем. Таким чином будуть створені великі банди ізгоїв. вони будуть жити в місцях, де найлегше добути кошти для існування. На них будуть полювати і вбивати при першій можливості. Осіб, які допомагають ізгоем, якимось чином буде, теж будуть вбивати. Замість злочинців, які не здалися поліції або військовим протягом певного періоду часу, Тюремні терміни будуть відбувати їхні родичі, обрані випадковим чином. КСМ працювала за радянських часів. Бот розпалюватися протиріччям між конкуруючими фракціями і групами, такими як араби і жиди. Африканські племена їм дозволять вести війни на виничення під... під наглядом спостерігачів НАТО і ООН. Ну, пам'ятаєте, «Арабську вісну» і так далі, «ІЗІС». Така ж тактика буде засно, застосована в Центральній і Південній Америці. Ці війни на виничені відбуватись до того, як утвердиться ставий уряд, і вони будуть організовані на всіх континентах, де живуть великі групи людей, з етнічними та релігійними відмінностями, такі як сикхи, пакистанські мусульмани і індійські індуїсти. Етнічні та релігійні протиріччі будуть посилені заострінь, а в якості засобів вирегалювання цих протиріччів будуть підбурювати і захочуватися жорстокі конфлікти. Всі інформаційні служби за засоби друку знаходимо це під контролем з цього уряду. Під виглядом розваг будуть влаштовуватися регулярне промивання міських, що вже практикується на державі, де це стало Діти. Забрані у нелояльних батьків, будуть отримувати спеціальне виховання, призначено зробити їх жорстокими. Молодь обок статей охороняти місця ув'язнення, систему трудових таборів світового уряду. Дісказа нововища, очевидно, що залишаться ще багато зробити, перш ніж настане новостовий порядок. Комітет 300 завдовго до цього удосконалив план руйнування цивілізації, як ми її знаємо. Деякі з цих плянів стали відомі з класичної книги Збійного-Бжезинського «Технотрона ери» і з робіт засновника римського клубу Аурелі, Ауреліо Печеї, особливо з його книги «Перед безгодній». У цій книзі Печеї висловив план комітет «Підкорити людину», яку він називав «ворогом». Печеї представував Ферікса Дзержинського, який колись сказав «Сіднею Орель в розпалі червоного терору, коли були вбиті мільйони. Кацапі. Чому мене повинно турбувати, скільки людей помирає? Навіть християнська Біблія говорить, що про людину подбає Бог. Для мене люди ⁇ це ніщо інше, як мізки з однієї сторони і фабрика лайна з іншої. Саме від такого нелюдського ставлення до людини, прийшов рятувати світ Івануїл Христос. Сідней Рейлі був оперативним працівником Міші спостанем спостерігати за діяльністю Дзержинського. Перепускаючи, Рейлі був застрелений його другом Феліксом, коли він спробував втекти з Мардору. Був винайдений ретельно розроблений сценарій, коли бритійські члени парламенту підняли шум і почали голосно вмагати звіту про діяльність Рейлі в Мардорі який погрожував розкрити рольками до у установлені контроль над нафтовими родовищами Баку його вирішальну роль у допомозі Леніну і Троцькому під час більшовіської революції, щоб з реалі не витягнути правду в міші вважали за краще його смерть. Під час його перебування в Мардорі релі жив на розкішні датчика, зазвичай призначалося більшовіській еліті. Доведячи, що настане хаос, якщо постіндустріальна Америка не буде впоратися Атлантичним Альянсом, назва для комітету 300. Печея пропонував провести мальтосільське сортувальне населення в глобальному масштабі. Він передбачав звітнення між науково-технічним військовим апаратом Мордору і Західним світом. В результаті країни варшавського договору була запропонована конвергенція з Заходом в рамках ставого уряду, щоб ввести свої справи на основі управління кризами і глобального планування. Події, що розгортаються на місці колишнього СРСР і виникнення кількох незалежних держав, об'єднаних в Мордорі. У вигляді вільної федерації точно відповідає тому, що була наказана печей римським клювом і Висловлено в обох книгах, які я згадав. Зрозчленувана таким чином СРСР буде легше впоратися, ніж сильним єдиним радянським народом. Пляна, викладена на комітетом 300 для старого уряду, які включали в себе розчленування Мордору, зараз почали швидко реалізовуватися. Події в Мордорі в кінці 1991 року виглядають... Ще більш драматичні, якщо їх розглядати з точки зору довгострокового планування здійсненого комітетом 300 в 60-х роках. У Західній Європі народи підштовхуються до федерації держав в рамках єдиного одного уряду з єдиною валютою. Це вже збулося на початку 2000-х. З неї система ЄС кроком за кроком буде перенесена в Сполучене Штати і Канаду. Розенція об'єдних націй повільно, але впевнено трансформується у виконавчий орган ситового уряду. Політики ООН буде диктувати Сполучені Штати, як ми це бачили в разі війни в Перській Затоці. Теж трапилося з бритійським парламентом обговорення питання про бритійську участь. У війні в Перській Затоці пройшло за сміховими короткий термін. На нього пішло стільки ж часу, скільки йде на пропозицію зробити перерву в засіданнях палати. Засідавню історію парламенту – це був перший випадок, коли на прийняття такого важливого рішення був відпущено так мало часу. Одна з найбільш значних подій в парламентській історії пройшла фактично непоміченою. Ми вже близько до того, що З'єднання держави будуть посилати свої збройні сили для врегулювання будь-яких суперечок. Винесених на обговорення Організації Об'єднаних Націй Березде Кольяр, що йшов з посади генерального секретаря, набравши базічка барів, був найпоступливішим лідером Організації Об'єднаних Націй в історії, який виконував всі вимоги з'єднаних держав без обговорень. Його наступних ще більшою готовністю буде виконувати розпорядження уряду з'єднаних держав. Це важливий крок на шляху до стового уряду. Протягом наступних двох років для врегулювання всіляких суперечок буде більшою мірою використовуватися ГАЗський міжнародний трибунал. Він зрозуміло є прототіп юридичної системи стового уряду, яка витіснить ці інші. Оце просто збулось, до речі, коли судділи того же Слободани Милошовича, лідера серської радикальної странки Владислава Шешеля та інших в лапках злочинців. Що стосується центральних банків, що грають істотну роль в новинствовому порядку, то ця проблема вже майже вирішена. В кінці 91-го року домінуючи роль в світових фінансах грає бак міжнародних розрахунків. Приватні банки швидко зникають в процесі створення великої десятки банків, які будуть контролювати банківську справу в цьому під керівництвом БМР і МВФ. У Європі є багато дотаційних держав, а зіної держави швидко перетворюються на найбільшу в світі дотаційну державу як тільки люди потрапляють в залежність від держави в плані життєзабезпечення, їх дуже важко відчити від цього, що ми могли спостерігати за результатами останніх виборів, що відбулося в від держав, коли 98 осіб, які займали виборні державні посади, повернули до Вашингтона насолоджуватися хорошим життям, незважаючи на їхній вкрай підмочену репутацію. Володіння особистою вогнепальною зброєю, заборонено на трьох чвертах території земної кулі. Тільки в з'єднаних державах населення може ще володіти зброєю всіх типів, але це законне право швидкими темпами вирізається місцевими законами і законами штатів, що порушує конституційне право всіх громадян насити зброю. До 2010 року володіння особисто зброєю з інших держав стане справою минулого. Ну це поки що не з'явилося. Так само з надзвичайною швидкістю руйнується освіта за допомогою різноманітних юридичних нарікань. І через нестачу фінансування приватні школи вимушені закриватися. Все приходить онлайн. Стандарти освіти в згідних державах вже опустилися до такого низького рівня, що її навряд чи можна назвати освітою. Це відповідає пляну, який я описував раніше. Ставий уряд не бажає, щоб ваші діти отримали гарну освіту. Швидко відбувається руйнування національної самосвідомості. Патріотизм більше не заохочується, крім випадків воєн, геноциду, запланованого своїм урядом, що ведуться проти таких націй, як Ірак або Лівія. Расова гордість тепер засуджується і вважається протизаконним діянням в багатьох країнах світу, в тому числі в з'єдних державах Британії, Західній Європі і Канаді – всі країни, що мають високу концентрацію білої раси. Після закінчення Другства війни під керівництвом таємних товариств швидкими темпами здійснюється руйнування республіканських фірм форм правління. Список повальних повальник за участью держав урядів є вельми довгим і поінформованим людям важко погодитися з тим, що уряд країни, який підтримує республіканську форму правління, при унікальній Конституції може ввести такі дії, але факти говорять саме за себе. Ця мета була поставлена Комітетом 300 Століття тому з'єднодержави ввели атаки на такі уряди і продовжують робити це, навіть коли сама республіканська база З'єднаних держав, наполегливо підривається, починаючи з Лойда Катлера. Юридичного радника Джеймса Картера діє цілий комітет конституційних юристів, що має на меті перетворити конгрес З'єднаних держав на парламентську систему, яка не забезпечує народне представництво. Робота ця проводиться з 79-го року, відповідно до програми такої зміни. Завдяки своєвідомості з цієї справи Катлер став членом Комітету 300. Остаточний пункт парламентської форми управління повинен бути представлений Комітетом 300 до кінця 93-го року. Перенові парламентські системи, чи на парламенту, не будуть відповідальні перед своїми виборцями, а будуть підкорятися парламентськими керівниками, будуть голосувати, як їм накеруть, таким чином через підривну бюрократію, юридичну діяльність. Конституція разом зі свободою особистості будуть скасовані. Заздалегідь запланована деградація людини буде прискорена з допомогою розпущеної практики сексу. Нової культу сексуальної дегенерації вже зараз створюється бритвівською короною, що діє через службу СІС і МІ-6. Ну, мається на увазі трансгендери. В 90-х роках ще не було, а зараз вже є сьогодні, потвори трансгендерні. Як ми вже знаємо, всі діючи на сьогоднішній день культи були створені бритійською розвідкою, що працює на олігархічних правителів. Можемо думати, що створення абсолютно нового сексуального дегенеративного культу – справи ще далекого майбутнього. Але у мене є інформація, що воно повинно бути завершено до 92-го року. У 94-му році живі шоу в найпрестижніших розважальних клубах стануть звичайним відовищем. Зараз дойде процес створення цілком респектабельного іміджу для цього віду розваг. Незабаром знамідності Голлівуду і освіту розваг почнуть говорити, що в тому чи іншому клубі просто необхідна Влаштувати живі секс-шоу, лезбійство і гомосексуалізм демонструватися не будуть. Новоприйнятий для суспільства «Розвага» буде включати в себе публічний показ гетеросексуальних статевих актів, які в пресі будуть друкувати коментарі на кшал що опублікуються про брадвейське шоу або останні прем'єри кінофільмів. Безпрецедентний тиск на моральні цінності досягну пику в 92-му році. Порнографія. Більше не буде називатися порнографія. Сексуальна розвага для дорослих. Популярне гасло тип навіщо ховати, якщо всі цим займаються?» Забудьмо за у Публічна демонстраціях сексу. Це брудне гидко. Тим, хто любить цей вид розмноженої сексуальної похоті, більше не доведеться ходити в обох порносалони в підворітах. Підворі. Замість цього фешенебельні клуби для вищого клясу, відвідувані багатими і відомими людьми перетворять публічно-сексуальні вистави на художню форму розваги. Вірше того, деякі церковні лідери будуть рекомендувати це. Величезний, всюдисущий, жахливий апарат соціальної психіатрії, створений Террістокським інститутом, і велика мережа йофілі знаходиться під управлінням одного єдиного органу. І на порозі другого року цей орган продовжує здійснювати контролю. Цей єдиний орган – ієрархія змовників, називається комітет 300, це владна структура і центр влади, яка далеко перевершує владу будь-якого окремого ситового лідера, або якого-небудь уряду, включаючи уряд з держав та їхніх президентів. В чому переконався покійний Джон Кеннеді? Вбивство Кеннеді було акцією комітету 300, і ми до цього ще повернемося. Комітет 300 – це абсолютно таємне товариство, що складається з представників недоторкане правлячого класу, в число яких входять королева Англії, королева Нідерландів, королева Данії і королівські сім'ї Європи, після смерті королева Вікторії, матріарха венеціанських чорних вельфів. Ці аристократи вирішили, що для здобуття влади над усім світом представникам аристократії, необхідно у всесвітньому масштабі, увійти в долю з неаристократичними, але надзвичайно сильними лідерами корпоративного бізнесу, і тому двері абсолютної влади були відкриті для тих, кого королева Англії волі називати просто людьми. З досвіду моєї роботи в розвідці, я знаю, що глави назви держав називають цю суцільну групу магами. Сталін придумав для них власне визначення темні сили, а президент Ізенхауер, який ніколи не піднімав вище ступеня, Хофен Юден. Абсолютно недооцінював ці сили, називаючи їх військово-промисловим комплексом. Сталін підтримував в СРСР дуже високий рівень звичайних ядерних озброєнь, тому що він не довіряв тим, кого він називав сім'я. Його вроджена недовіра і страх перед комітетом 300 виявилися добре обґрунтованими. Засоби масових розваг, особливо кіно, використовувалися для дискредитації тих, хто намагався поперяти працю на небезпечу загрозу індивідуальної свободи і свободи людства. Свобода – це, даний Богом, закон, який людина постійно намагається порушити або скасувати. Але кожен настільки націлений на свободу, що до сих пір жодна система не змогла вирвати це почуття з серця людини. Експері... СРСР, Британії та З'єднаних державах, щоб притупити і послабити прана людини до свободи, так і не досягли своє мети. Але з приховнистового уряду новострового порядку розгорнути широкомасштабний експеримент, як у випадку з вакцинації, щоб витравити дане Богом прагну до свободи і свідомості, тіла і мішить людини. Те, що ми вже відчуваємо, дрібнеця вподівається з тим, що ще доведеться пережити атака на душу – основу незвичайних підготовлених експериментів. Я з жалем можу сказати, що в установу в з'єднаних державах будуть відігравати, провідну роль такого експериментах, які вже проводилися на місцевому маломасштабному рівні, в таких місцях, як військово-морський госпіталь в, Б... в Бетхін і в'язниці в'язниці Вакавіль в Каліфорнії. Ну от ці експерименти це вакцини і масочки і все інше, у широкому прокаті були показані кінофільми про Джеймса Бонда, такі як «Бюро вбивс», «Кола Матереза» і тому подібне. Це була фантастика, спеціально призначена для того, щоб приховати правду про те, що такі організації дійсно існує, а масштабні діяльності настільки великі, що перевершують найсміливіші фантазії підлітних олівуцьких писань. «Бюро вбивс» – абсолютно реальна воно існує в Європі і з держав з єдиною метою виконувати розпорядження керівництва вбивства високопоставлених персон, коли всі інші застосови витягли. Саме «Фарбайнденс» здійснила високе керівництвом Серегі Лілема Стефансов, який протягом багатьох років головним агентом і цим королевним побором з мешканиками Клейн Шоу на мене ЦРУ керував компанією «Фарбайнденс» головного аміцентру Ному Колишній окружний прокурор Нового Орліана Джим Гаррісон зблизько йшов до розкриття змови з метеовпульстю притул до клея шоу, але потім з Гаррісоном серйозно поговорив І з шоу виснули дивинами у змови з метеовпульстю Керенків. Той факт, що шоу способом, що є Джека Руфі, інша Обидва помер у нас від перерадіння, що є дурною формою раку. Досить мариконів говорить про те, що Гаррісом був на віртуальному шляху. Друго берув бест, знаходиться в Швейцарії. До недавнього часу накарувалася дією темної особистістю. Причому фотографіям це відомі після 41-го року не існує. Операції цього бюроху це, мабуть, фінансується, і тепер Оль, Ольтрамар з швальцарськими і чорними аристократами, власниками лопард одєр банк Женев. Оперативна організація комедонка в Су. розвитки G2, армізація держава волною. Контакт на особу бюроху в біжакі. Бюро. Сюспєкт. Ця група, якось дійсно пов'язана з Оленом Далласом і з Жаном Де Меніла, Мені, важливим членом, компітелем «Терсот» «Великим Настопромисловцем» і «Хестом». Розен, що ця група активно брала участь у рівлі зброї на Близькому Сході. І, крім того, це бюро вбивстві діла не менш 30 спроб убити генерала Де Голь, який був заміщений безпосередньо як Жак Сустель. В цей же був контактною особою повстанською групи Сендера Лумінозу, яка захищала перуанских виробників кокаїну для комітету «Трохсон». Коли всі основні плани бюро провалились. провалилися. Завдяки чудової роботи для Робота Роботи, молокоруючи в також знайомо як секретна рецептурна служба, відкоду назвою «Шакал». СДС прийнала на роботу розумних молодих випускників у вищих навчальних закладах і в неї не проникли агенти ми КДБ. Ідеальність щодо виявлення іноземних агентів стала предметом задовості Крин. Сама ця група Вала Шакала до кінця мети. А потім в голову, перші ж він відкрити вогонь до кортежу автомобілів генерала Де Оля. Сама СТІ-Сім викрала радянського крута врятунку генерала Де Оля. І, між іншим, вивівся ще й з в Лен. Щоб скритувати СТІ-Сім, але далі на навколі Деголів. Скопив одного з її агентів ворожити луетом. З вантажем героїну в парті 15-й юбилея з цією одному навколо володобку. Деолієн зізнався, але не зміг сказати, чому він займався контрабандою наркотиків в з'єдна держава. Груба фабрикація цієї справи була помітлена назброєним оком. Грунтуючись на дослідженні методів СДСІ щодо захисту Деголя, особливо в автомобільних кортежах. ФБР, Секретна служба СРУ, точно знала, як нейтралізувати охорону президента Кренато і полегшити трьом стрільцям пармейн смерті на ділянці Плаза в листопаді 63-го року. Ще один приклад факту замаскованого під Шпигунського Беатріс, бачимо в романі. Леона Уриса Топаса, в яком в месяце звит про деятельность Тиро Д -Де, в Асжоли. Того самого раскрытого СДСИ и виткой выкрытого, как за скалом КДБ ЦРУ. И багато звитий про деятельность МОСАД, когда были трестяки. Причём, майже Сивона она заставила на факт, шлюз. МОСАД и МИ-6. МОСАД відомо також як інститут, багато претензій, претензійних письменників роблять про нього абсурдні заяви, які приймаються за правду, особливо один письменник, якого дуже поважають в колох. колах. Все можна списати на його недосвідченості, оскільки він не проходив спеціальну розвідувальну підготовку, але це не заважає йому всипати мосадівськими війнами по всьому тексту. Подібні викиди дезінформації, зазвичай, використовуються проти американських правих патріотичних груп. Спочатку МОСАД складався з трьох груп – Бюро військової розвитки, патріотичний департамент Міністерства закордонних справ та управління безпеки – Шіру та Петахон. Довід Бен Горіончик, Д-300, отримав значну допомогу від Мі-6, щоб об'єднати їх разом. Але успіху досягнута не було, і в 51-му році Сер Стефансом Фінішийць притворив МОСАД в єдину службу, що була виділена політичним департаментом Міністерства закордонних справ Ізраїлю та мала спеціальну групу для шпигунства і чорної роботи. Бритійська розвідка допомогла в подальшому навчанні і оснащенні служби Саєрит Мотка відомок також як відділення розвідки генерального штабу Створна за, за зразком спеціальної повітряної служби Британії. Цей підрозділ Мосада нікуди не згадується за реальною назвою, а відомий просто як ці хлопці. Ці хлопці просто тіньової британської розвідслужби СПС, яка постійно Треной, навчаясь новым методом деятельности. Самые хлопці вбили лидеров ООП. И выиграли Адольфа Айхмана. Хлопцы и фактически все агенти МОСАД и в стані боевой готовности. МОСАД была величезной перевагой перед другими службами в том, что в каждой стране Є жидівська громада. Для комвивчення соціальних і кримінальних досі МОСАД здатна завербувати агентів серед місцевих жидів, на яких є будь-які компромати, примусити їх працювати на себе безкоштовно. Мосад має також перевагу доступу до архів правоохоронних органів і розвідслужб з'єднаних держав. Управління військово-морської розвитки обслуговує Мосад, причому Ізраїль несе ніяких витрат. Громадяни, громадяни з держав були б шоковані, розгнівані, перелякані якби коли-небудь виявилося. Як багато знає, МОСАД про всі сторони життя мільйонів американців, навіть ті, які ніяк не пов'язані з політиками. <рес> Перший голова МОСД Ройбен Шилох був членом комітету 300, але невідомо, чи користується його послідовник. Цим привілеєм багато шансів за те, що він ним користується. Мосад має кваліфіковану службу дезінформації. Кількість дезінформації, яку він подає на американський ринок, викликає стурбованість, але ще більше занепокоєння викликає те що ця дезінформація цілком і повністю ковтається і перетравлюється суспільством. На прикладі микрокосму ми на власне очим бачим масштаби контролю, здійсованого В світовому масштабі над розвідувальними службами, індустрію розваг, видавничої діяльності, створенням романської думки і телевізійними засобами новин. Тед Тернер! Недавно отримав місце в комітеті 300, як нагороду за створення програм новин CNN, точніше, фабрікації новин. Комітет має владу, можливість і кошти говорити людям усього світу все, що завгодне, і величезна більшість повірить в це. Кожен раз, коли який не буде дослідник, натрапляє на цю вражаючу уяву, Центральную группу. Хорошо, конечно. Выйдет. Дурная казанка. <свес> Так... Вин або спешно купуется не, або в ней, або поддаётся официально обработке в Толистокском институте, из-за чего Вин начинает писать ризну фантастику такую историю про Джеймса Бонда. Тобто энергия этой людини перепро... перенаправляется в Попритарусь, на самово натре мальчей другого рода. И если же такая людина четко стыкается с правдой женщиной, когда вырастиваете в падении, і залишає свій підкуп, не Вибухай, керігі, це було сколено усіх на очах при великому співченні народу і скрайній жорстовісті. Це було чітким попередженням всім світовим лідерам не бунтувати. Папа, мовло, був вбити тих, як він був близький комітетом 300 через масонів у Ватиканській гірації. Його послідовний Папа Іван Павло ІІ був підданий публічному приниженню. Як попередження пропонити небажну діяльність, що він і зробив. Як ми побачимо, деякі ватиканські лідери сьогодні засідають у комітеті 300. Серйозно з нового дослідника, але якось бути заслідок комітет 300, так і бритійський МІ-6 з приєпу, що він широкого аспекту булого іготу. New Age – це буддизм, має лихійське священство Аполлона. Його членом був арестопекий повка і сотник Малек Уль. Різних видів. Група представник агентів британського розвідку, які залишилися в курсі справи, позначили на місто термінал Сила Х і оголосили, що вона володіє потужною розвідувальною службою, яка просучилася в КДБ, розвитку Ватікану, ДРУ, ОНІ ДІСТІДІСІ, військову розвитку воєнних держав, розвідки служби держдепартаменту, навіть найсекретніше з усіх. Развит Управление Зеленых Держав, Управление Национального Росфитка, Офис Национального Телекон, Миссис. Крем-членник Компьютер-300, который создавал ОНР, было ведомо от людей, жмельцев людей. Блока на него абсолютного подковывания скотча, президент Трума. Чарщин был руку, было создавание ОНР, и был управлен в обедении Трума. Роскрым, было создавание. Більше міру, ніж будь-який інші стола там для 30 в Трумана. Своя маленька людина індепенс з повною залежністю. Це пов'язано з тим, що кожен крок Трумен контролював самосорт. Навіть зьогодні, що ОНЕР, невідомий конгрес субідних держав, і воно підзвітно тільки обраним членом конгресу, але Ленері Орен беззаперечно грязь для Херсонки. Регулярно надходят его повідомлення кожні кілька годин. один Таким чином, все эффективные мистификации, которые в разных отделениях и органах управления комитета, предназначены для того, чтобы снять підозри про исцеление самого комитета, но нам аж никак не скидываются, что видят такие истории. Больше один прикрытого, который еще и ману вас, не на шакала, на основе которого был снят очень популярный фильм. Я описую реальні події, хоча з очевидних причинами на білих осіб і не змінені. Але сама історія про те, що одному агенту мішіць була наказана у сумку генерала Де абсолютно вірно, генерал Де став не керованим, відмовившись співпрацювати з комітетом. Про якого він прекрасно знав, оскільки отримав запрошення стати його членом. Конфлікт десь кульмінації, коли, де коли Деголь оголосив про вихід Франції з НАТО. негайно почав створювати свою власну ядерну силу. Так звані ударні сили. Це так розглянула комітет, що Деголья наказала, наказала, Але французька секретка, секретна наказала, наказала, розкрити наказала, наказала, наказала, наказала, звідки ж щось там малькой, яка може за голову на період присяг. йде про право. Робота французької революції створення шостої юліюської арбіскової революції. Пов'язано з тим, сера Франсуа Гюль Сген. При дворі королеви Єлизавети першої марка з однієї роки в своєї здування МІД-6 виконували такі колосалі досвіди, кого немає навіть близько жодного розвідслужба світу. Агенти мід збирали інформацію у всіх куточках планети і виконували секретні операції, і навіть би навіть найобізнешніх знайшого людину. Якби вони були оприлюднені, ось чому вона вважається ключовою, ключовою службою комітету 300. Офіційно Мішіст не існує, і бюджет поповнюється за рахунок власних фондів королеви із приватних фондів і, як повідом, повідомлюють, станують 350-500 мільйонів долярів на рік. Але оточну суму не знає хто у своїй нинішній формі Мішіст існує з 1911 року, коли нея керував серед Менсфельд, камінь, капітан королівського флоту. Чиєм'я завжди позначав літера «К», від якої пішла слава. Не існує жадну офіційну історію діяльності Мішість. Це строгий секрет, хоча провали Берджеса, Макліна, Блейка, Бланта. Завдалі великої шкоди моральному духу офіцерів Мішист на його іншим службам. Майбутні працівники поза нюрверів та інших навчальних закладів висококваліфікованими мисливцями за балансу. Що видно на прикладі стипендіанів РОЦІ, зробили члена головного стілу. Одна з вимоги до кандидатів володіна незвичайну мову. Кандидати піддаються жорсткою перевірцем на чисту крові. Підтримуваною такою грізною силами Т-300 може не боятися викриття. І це буде тривати ще десятки років. Повірити в імовірність існування комітету заважає неймовірну секретницю, яка панує навколо нього. Жадні засоби масової інформації ніколи навіть не згадували про цю узумовницьку іерархію. Тому цілком природно люди зумліваються і існування. Комітет трьохсот знаходить, не більше під контролем бритійського монарха в даному випадку. Лизавети Другої. Корола Вікторія, як вважаю, страждала справжнен паранойсь, приводила збереження таємницю управління комітетом. Докладали всіх зусиль до того, щоб приховати той факт, що на місцях злочинів Джека Різника залишалися масонські написи, що натикали на зв'язки комітет Рексот з експериментами, що проводилася людина, яка була високопоставливим масоном шотландського ритуалу. Комітет 300 надходний членами буритійської аристократії, які мають корпоративні інтереси, і постійний пак в кожній країні світу, включаючи включається і СРСР. Шлюз. Структуру. Структура Комітет 300. Комітет 300 має наступну структуру. Тавістовський інститут при сусідському удівері. Його ловним скафілі належить виправляється Королівським інститутом міжнародних справ. Чим придворним жидо в Америці Генрі Кісінькер? Група «Орла і зірки», яка після закінчення своєї війни змінила назву на групу «Безірки». Включає в себе групу великих міжнародних компаній, що діють у собі в, нас, в областях. Страхування, банківська справа, нерухомість, розваги та високі технології, включаючи кібернетику. Засоби електронного зв'язку тощо Будучи на основним наркомдіалістю, банківський бізнес тим не менше Є життєво важливою справою, особливо в тих районах, де банки діють як вирівняві палати І засоби для відмивання наркогрошей Найбільш гучними іменами в банківській сфері є банк Англії Федеральна резервна система, банк міжнародних розрахунків. Світовий банк Гонконг Kong and Shanghai Banking Inc. American Express Bank – це засіб вимивання наркодоликів корінностих банків має філії або контролює сотні тисяч великих і малих банків по всьому світу. У мережі комітету 300 знаходяться тисячі великих і малих банків, включаючи банка Комірціалі Італіяна, Банка Привата, Банко Амбрузіану, The Bank, Parklés Bank, Banco del Коломбіo, Banco del Америка. Особливий інтерес він представляє Банка della Свіцерія Italiana, оскільки він займається інвестиціями літючих капіталів в з'єдну державу, головним чином в долярах та облігаціях з'єднаних держав. Розташований в ізоляції мене трамівло Луган, центру літучого капіталу для венеціанської чорної аристократії. Луган розташований в Італії, ні в, в Швейцарії. Є тіньовою зоною для операції тіньовим літучим капіталом. Джордж Боу, який володіє великим пакетом акцією в банку дела свіцерії Італьяна, є впливовим інсайдером і представником банку з єдних держав. Банк о Credit and Commerce International, Banco Националь de La Oro, Banca Mercantil de Mexico, Banco Nacional de Panama, Banco Metropolitan Bank, Bank Банк Mim, Bank Poalim, Standard Bank, Bank of Geneva, Bank of Ireland, Bank of Scotland, Bank of Montreal, Bank of Nova Scotia, Bank of Paris de Pacebus, British Bank of the Middle East банка Bank of Canada. Ось банка з Близького з величезного списку спеціалізованих банків Опенгаймери з Південної Африки виступають на з більш важкі вагові категорії, ніж Близького Наприклад, Британська банка з Близького Гаррі Британська голова з Близького Сходу, Британська яка Контролює видобуток, якісь будуть золота і алмази по всьому світу. Заявив, що він має намір вийти на північноамериканський банківський ринок. Опенгаймер швидко інвестував 10 мільярдів доларів. Спеціально створена компанія з метою покупки пакетів акцій у цих банків з Серед яких був і Ситікорп. Інвестиційна компанія Опенгаймер названа Мінорко. Творила філію на Бермудах фамільному заповіднику британської королівської сім'ї. До складу ради директорів Мінорко увійшов Волтер Врістон з Сіті і Роберт Клер, його головний юр-консультант єдиної компанії, яка змагалася з Опенгаймером у сфері. Дорогоційних металів і мінералів була компанія Consolidated Gold Fields of South Africa. Але Апенгаймер становив контроль над нею як найбільший акціонер з 28%-підсотками. Таким чином золото, алмази, платина, титан, тантал, мідь, залізна руда і 52 інших металів і мінерали. Багато закінків з'являють життєво важливу стратегічну для з'єднаних держав, перейшли в руки комітету 300. Такий був план одного з ранніх південно-африканських членів комітету 300. Сеселя Джона Родса, який тепер втілив в життя. З його почалося пролеттям крові тисяч і тисяч білих фермерів, сімей. де південний Африк, що в історію, як бури. В той час, коли держави в нас сиділи, складши рухи – це маленький нарізь був відданий найжарстутнішим військовому для насилю в історії. Комітет 300 готував для двіних держав. Ту ж долю, коли підійде до наш час, і він вже не загорав. Майс на увазі лагеріг-цеп, який вже зараз не відбувається. Странові кампанії і країн роль у візнесі Комітет 300. Серед них такі головні страхові компанії, як АСІКЮ РАЦІОНІ ГЕНЕРАЛІ З Венеції ДІ РІНІОНІ АДРІАТІКА ДІ СІКУРТА Ці компанії займають, по величині відповідно, перше і друге місце в світі. Вони тримають свої банківські рахунки в банку міжнародних розрахунків Швейцарських золотих франків. Обидві контролюють безлічність. Банки, чьи обороты в акциях на Уолл-Стрит два раза меньше, чем обороты инвесторов изъединенных держав. Ключевую роль в районах директоров этих двух страховых гигантов играют таки члены комитета 300. Семья от Юстиниани, черная аристократия Рима и венец, яка в Одессе родовит от императора Юстиниана, Сер Джоселін Хамброз, Мерчандбанк, Керпаола Лузанта Фекіс, Чиро Довід. На, нараховує 6 століття столітті, перепочаток від найдавніших Лузанто, чорної аристократії Венеції і Умберта Ортоланя з давньої родини чорної аристократії з таким же прізвищем. Деньших членами 300 из старых семей черноаристократии Венеции и члены правления о секьюриционе генерали и реунионе Адриатика Ди семья Дори, финансист и испанский Газбор Элид Барон Август Вон Фильм Друганная богатствительная Бранко Орсини, Бонакаси. Сдавний Орсини, черный аристократник в России, родовитый стародавнего римского сената. Презвищем. Семья Альба, родовитый коэта для великого герцога де Альба. И барон Фьер Ламберд, кузенки, короче. В Одесске компанія, до університету Коліскородинського називати Eagle Star. Prudential Assurance Company. Prudential Short Company. Якаложе Проденчал... конкурує з Яка американських страхових компаній, включаючи all Star Insurance. Short. Наче різо зписується Eagle Star, але мені намудше вже прикриття. Eagle Star не можуть матися або розмінюватися аси юраціонні генералі. Вона, мабуть, є не менш важливою, Якщо не володіє королівська сім'я, як номінальна голова КМД 300, Eagle Star має великий вплив. Eagle Star, я знову ним,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 Зима. Сторона устала. Вот кто-то... Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. на Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Порядок. Це також члени, або колишні члени 50 горб Картія Шоу Крос. Сер Брайан Едвард Маунт, сер Кенет Гейтс, сер Келент Стронг, сер Вільям Стефанс, сер Вільям Вайс. Всі вищі згадані особи. Глибоко залучені облари. Залучені справи ключових компаній Херсон. Комп які взаємопов'язані буквально з тисячами компаній. Займи, які стали діагностикою, пачмадан, Оспіс, компанія, Rank Organization, Xerox Corporation, Airsoft, BBC, NBC, BBC, NCBC, в області телекомунікацій, RSION, Taxtron, Vent, Atlantic Richards, British Petroleum. Royal Dutch Zelle, Zelle, Marine Midtron Bank, Lechman Brothers, Kuhn Leip, General Electric, Western House Corporation, United Fruit Company, багато інших. Мені ще є скорою цієї компанії через резидентуру бритійської розвитки размещеною в будивле компании RCA в Нью-Йорке, которая была штаб-квартира керевника-миссистера Вильяма Стефансона. Радио Corporation of America, RCA, была организована компанией General Electric, Westinth House, Morgan Quarren, Antras, United Fruit в 19-м году, Бородийский розыск, первым президентом РСЕ был Джордж Морган-Оун-Янг. Значе языковый назван Франк Янгер. О, 29-го розыск, РСЕ был призначен Дэвид Сарк, таким был помещиком Янгер на Борисской как конференции. У 19 році, де переможці союзники завдавали переможені Німеччині заради удар у спину, а операціями в інтерес крипто на фондовому ринку займається ціла мережа банків, матеріальних контор на Уолл-стріт. Найбільш важливим є Бліс, Ест Манділо, The Morgan Groups, Лазар, Френк. «Утбайп Ротс» Новосліт абсолютно все власть під контролем банку Англии інструкції якого продаються в двох через групи органів і потім здійснюється головними брокерськими конторами чі вищі на виконавчі керівники повністю повертають на виконавчі. Компанія «Дрексель» Борнхам Ламберт. ходить Ході була у фаворитах Комі... фаморит... Фаворита Комітет-300, поки вона не перевищила лімит установлення компанія Морган-Гарринг. У 81-му році майже всі головні і контори продалися комітету. А «Фібро» — злився Саламон Брозис. «Фібро» — це діловий важень англо-американ корпоратії Упенгаймена. Завдяки цьому механізму Управлінний комітет 300 забезпечістів, членів їхнім розгалуженим корпораціям, тому швидкість обороту інвестицій на устрітлі обра... в два рази перевищує швидкість обороту у інвестицій в два рази швидкість обороту інвесторів, які І це Згадаємо, що деякі з найбагатших сімей світу живуть в... Кому природі сьогодні мають приванку, чи сім'єю фон Тур і Таксис. І таково і сволоділа сія поштову систему аніматики. Деві Драктаві були діляда бідні біднім фон Турк і такс да, має трёхсотирічну історію. І покоління за поколінням, що цієї родини мається в комітеті, який вони займають і сьогодні. Ми вже згадували імена по віддіхнув багатших шведів вчора на аристократії занесенському датруксіоті. А інші імена будуть названі пізніше, коли ми з'єднемося з ненавіх різних областей діяльності, де ми називаємо декі американські шведові датруксіоти. І спробуємо простежити їхні зв'язки з бритвійською короною. Як можна підтвердити всі ці факти? Неділя багато з них підтвердити неможливо, тому що вся інформація була з десьє розвідслужб. Але якщо добре попрацювати, можна бути багато джерел. дірел, Принаймні частина цих фактів. Работиться будуть вважати до себе кропітки пошті в довіднику з корпорації «ДАВДІ». бродстрит. Матеріал рейтингового агентства Standard and Purs. В британських, американських альманахах хто я хто. Ку і сху. А також багато годин напруженої роботи з аналізу перехресних посилань на імена і на їхні корпоративні зв'язки. Корпорації, банки, компанії трехсот», 300 під єдиним управлінням. І контроль, що захоплює всі мисли на аспекти стратегії і координації дій. Комітет, єдина організована була владна і рамка всіх, що перевершив всі уряди і особистість, які ми сильними і захищеними вони не відчували себе. Вона охоплює фінанси, оборону. А також політичні партії всі колірів. Зима такая организация, такой комитет, чтобы установить контроль. Причем, это касается организованных средствовых религий. Важно, это самогутная группа олимпийцев, это главная группа, которая образуется в Лондоне. И финансовые центры Лондонского Сити, которые владеют всеми минералами, металлами, дорогими каминами, украинами, опиумами, фармацевтическими наркотиками, банками, которые контролируют селями культами и рок-вузами. Братійська коронка — це центр контролю, з якого виходить все. Голови, вони в кожний періг заснули ліпавиці. They have a finger in every party. Жодного одного сумного, що сфера зв'язку, на комунікацію. Бажорська контролюється, повертаючись до РСІІ. Виявляємо, що директора складається братійсько-американський державник ХАМАЗ-хідіячів. займають? организаций, как Рады с международных отношений, НАТО, Клюв, Сторонняя комиссия, масонство, череп, киски, Бильдерберг, Гугли, Стил, Существство Миллера и Иезуиско-Аристотелевское Аристо товариство. Среди них был Девиц Цар. Головний зустріч із сервіром. Стент і РСА були в Бьорку. Всі три головні телекомпанії Америки були на основі РСА. Особливо National Broadcasting Company NBC. Яка була перша, і це в першому році була American Broadcasting Company NBC. Третій великий. Компания стала каламберной, CBC. Какие, как и в двух день, что компания XS-TOP продавала, и продолжим продавала в американский розпиток, и Гампейли, и вообще все техники В Тевестокском институте, первичнее, ее вызнали до сих Якби лише народ з держав знав, що всі програми наших головних телевізійних компаній піддаються брикістській цензурі, а вся інформація, яку вони передають, спочатку доправляються в Лондон для отримання дозвілів. Цікаво відзначення, що розробка ТВ «Стокської доповіді» написана Стенфордським дослідним інститутом і відома як «Змова Водолія». Фінансувалися у трьома телевізійними компаніями. Всі три головні телекомпанії представлені в комітеті. Вони тісно пов'язані з гігантом бізнесу в області масових комунікацій Xerex Corporation з Рочестера, штат Нью-Йорк, представником якої Роберт Бек є членом комітету. Бек е також, також одним із директорів Prudential Life Insurance Company, дочірній компанії лондонської Prudential Assurance Company Limited. Також до складу правління Ксеркс Говард Кларк з American Express, яка є одним із головних каналів відновлення наркогрошей за допомогою дорожніх чеків, колишній міністр фінансів з'єднаних Держав Вільям Саймон і Сол Леновиц який вів для комітету переговори з договорами про Панамський канал? Ліновіць представляє ціність для комітету, оскільки він володіє величезним досвідом з відмивання наркогрошей через Marine Midland Bank і Hong Kong and Shanghai Corporation, Corporation. Ще один член Ради директорів Xerx Роберт Споуел Дуже цікаво, цікаво тим, що він, будучи президентом Рочесторського Рочес Рочес універу, дозволив Цевтокському інституту, що діють через РУ, використовувати приміщення обладнання універу для проведення 20-річної програми експериментів з ЛСД під назвою МК Ультра. Ще 85 інших універів з єдиних держав також надали своє приміщення та обладнання для використання в тих же цілях. Незважаючи на свої гігантські розміри, КСР здається карликом у порівнянні з Ранк Організацієнним, конгломератом компанії, що знаходяться в Лондоні, повністю контрольованим членами сім'ї королеви Єлизавети. Далі будуть названі найбільш важливі члени Ради директорів Ранк Організацій, які також членом Комілятор 300. Лорд Хелсбі. Голова Midland Bank дірінгової палати наркогрошей Хелсі, здаємо також пустив в радах директорів гігантської групи Imperial Grab і Commercial, commercial Finance Corporation. Сер Арнольд Френс, директор компанії Tube Investment, яка управляє лондонським метрополітеном. Френс також Банку Англії, який тримає під жорсток контролем банків в Федеральну резервну систему з єдних держав. Сер Денис Маунт голова могутньої групи Eagle Star і один з директорів English Property Corporation, однієї з фінансових компаній бритійсько-королівської сім'ї. Одним з членів ради директорів Ранк Організей є високоповажний Ангус Оґільві, князь Компанії, одружений на її королівської величності, принцесі Олександр, сестрі герцога Кенського, глави масонства шотландського ритуалу, який залишається замість королеви, коли вона залишає Британію. О' Єлві також є одним з директорів Банку Англії, головою гіганського конгломерату Лондон -РХО. Сама Саме компанія Лондон Орхо підірвала режим Яна Сміта в Родезі, щоб не його місце прийшов Роберт Могабе. Ставкою були копальні Родезі.